Багатий та пишний цей наш край, Україна. Здається, що кращого на світі немає, якщо був колись на землі справжній рай, то певно на нашій Україні милій у тому тихому кутку, що Самарою зветься. Багата та пишна сторона, та Бог поскупив її долі, а нам, доброго розуму, що не вміли скарбами покористуватися, та все чужинцям поступалися, посувалися на сам крайчик, поки в пропасть не провалилися. Та що ж, а ми думкою багатіємо, колишнє згадуючи, щоб не забули, чим ми були, а може це нам принагодиться, та ще колись чимось будемо, може колись наберемося кращого розуму, і знову оживе колишня наша слава. Звідкіля взялося у нас це слово «Самара» – воно не наше і Бог знає чи є, бо і вчені лінгвісти не можуть цього вгадати. Це слово приходило у багатьох народів давну давнину В Біблії читаємо, що частина Палестини звалася Самарією. В Азії над Евфратом стояв городок Самара, якийсь сибірський князьок, котрого звоював ермак «Зірочка», для Івана Грозного, називався теж Самара, це слово зустрічаємо і на Афонській горі. Над Волгою є теж городок Самара, в Криму була річка Самарчук, його зустрічаємо і у Кіргізів, а в кінці і на нашій Україні над рікою тої самої назви. В давнину була це непроходима лісова пустиня з багатьма річками і ставками багаторибними. Її перетинала більша річка того ж імени. Самара випливає з Харківщини і пливе більш. Бубна, завойовник Сибіри, менш прямо на захід та впадає до Дніпра Славу Тиці. На своєму бігу вон долар розливається в два рукави, які знову сходяться і творять великий острів. За вширшки вона доходить місцями до 50 метрів, а глибока буває і на 14 метрів. У найвужчим її місці була переправа, куди йшов великий чумацький шлях. Перевозове мито побирав січовий шафар, із того мало запорожжя великий прибуток. Величезний ліс з велетнями дубами, соснами, горіхами та вербами простягався сотки миль. А в лісах усякої звірини та птиці, аж кишить. У соковитій траві пасуться стадами бородаті тури, рогаті олені та полохливі кози, в кущах ведмеді та вовки чатують на здобичу, в підземельних норах хитрий лис скривається, на деревах бистроокий рись та дикий кіт зорить за одобичу. В дуплавих старих деревах меду велика сила, а на деревах всіляка птичка щебече, веселить душу. Понад верхами велетенських дерев сірий орел повагом кружляє. В траві знову великий жовтобрюх, могутня гадюка, звита в клубок, малих мешканців тієї пустині лякає зірочка. Довгий час була ця країна для світу незнана. Віднайшли її запорожці, що ганялися, за розбишаками, котрих прогнали вже з Дніпрових печер, а вони сюди поховалися, та звідсіль вели своє розбишацьке ремесло по шляхах, які лісами зірочка переходили. Та на велике диво запорожці знайшли в цій пустині поміж розбишаками двох старих пустельників-монахів, котрим розбишаки послугували і всього їм постачали. Показалося, що пустинники були тут, ще заки розбишаки сюди зайшли. Поводилися з ними гарно, але пустельники згодом пізнали, яких-то добродіїв мають і хотіли звідси лютікати, але розбійники їх не пусті. Розбійників віддали запорожці своїй владі на покарання, а старцям поставили монастир, котрий з часом щораз більше поширювався і став місцем паломництва для народа, а особливе для запорожців. Свято-Миколаївський Самарський монастир вважали запорожці святим місцем, багато із них на старості літ приходили сюди доконати свого віку. Така ходила поміж народом легенда про повстання Самарського монастиря, з того повстали багаті оселі, повстала і козацька запорозька паланка Самарська, одна з найбагатіших запорозьких паланок. Людей манила не лише святість місця, а також багатство землі, і сплавність річки Самари, що впадала до Дніпра. Це велике багатство землі спричинило, що Москва, задумавшись колонізувати Запорозьку землю чужоплемінним елементом, звернула особливо своє пажерливе око на Самарську паланку. Тут і починається наша повість. І – храм у Самарі. У Самарському соборі припадав двічі до року храм, на літнього Миколи і на Спаса. Полковники Самарської паланки у той день і собі в своїй церкві в Новій Самарі городку святкували праздник. Так робив після прийнятої традиції і полковник паланки Павло Кандиба. На праздник запрошував багато гостей, не лише із самарських старшин, но і ближчих та дальших сусідів, та угощував їх через три дні або й довше. На ці празники приїздили також гості з Січі, бо полковник удержував живі зв'язки з Січовим товариством. Та вже від трьох років Кандиба празників не справляв і нікого до себе не запрошував, бо й сам нікуди не виїздив у гості. Це завелося відтоді, коли його син Одинак, що свого часу вчився в Києві в Могилянській академії Зірочка, пішов з козаками на Очаків під проводом московських генералів і там пропав без сліду. Полковникові доповідали ті, що з походу вернулися, що його син погиб в битві під Очаковом, де хто навіть говорив, що бачив його трупа, та інші знову говорили, що Петро попав в турецький полон з москалями і його повезли в царгород. Та якби воно і було, Петро не вертався, а бідний батько горював за сином одинаком, бо у нього більше дітей не було, і полковник бачив, що з ним пропаде його славний старий козацький рід. А рід Кандибів був справді колись знатним, на цілому низові, батько полковника Андрій Кан. Зірочка, висока школа в Києві основана і підтримувана славним митрополитом Петром Могилою Ур, 1596, пом. 3647, 8, Диба був одним з козацьких полковників, що не пристав до гетьмана Мазепи та шведів, дав себе заманити на солодкі слова царя Петра та на ще солодші обіцянки, але між козацькими старшинами було таких більше, і Павлові Кандибі не віднімало це слав'ї, бо були й такі, що хоч пристали до гетьмана, то в останній момент зрадили і перейшли до москалів, та причинилися до погребання самостійності України на довгий час. За вірність Андрія Кандиби цареві затвердили його по полтавській побіді на становище полкового судді, хоч він більшої нагороди сподівався. Це йому дуже діймало і боліло. Жалував, що не пішов за прикладом Кошового Гордієнка. Не розговорив синові Павлові, що Москалеві не можна ніколи вірити. Вміраючи лишив синові велике майно, і більш нічого. Павло Кандиба вже в літах був, жив самітно вдівцем, а майно по батькові встиг побільшити. На самарських пасовисках паслися його великі стада добірної худоби – волів та корів, отари овець, стада кабанів та табуни гарних коней турецької породи, були повні стоги та стодоли всілякого хліба – на річці Тарах котіли два млини, крім того молов борошно один вітрак на узгір'ї, У льоху стояли бочки з ріжними винами та медами і горілками, а в окремім льоху сховані були гроші срібні та мідяні, але було й золото, яке ще заховав його батько. Його хутір стояв близько Нової Самари, огороджений здоровим частоколом дубовим з прорізами для рушниць. Довкруги йшов ще валий глибокий рів. Полковник забезпечився на всякий випадок, бо було й таке, що й загін татарський туди забігав. За частоколом довкруги майдану стояли будівлі більші й менші, а посередині стояла простора хата з банком на чотирьох стовпах, як це водилось у багатих козацьких старшин. Тим великим дуківським майном завідувала полковникова сестра Марта, вдова по сотнику та його приятелі товариш з походів, старий запорожець Осаул Герешко Ківж. Дев'ять як полковник вже запевнився, що його син Петро пропав, то боліло йому серце не лише за сином, але й за тим великим майном, що не буде його кому оставити і все піде в чужі руки. Він дуже сумував, хоч того смутку не хотів по собі показувати. Коли хто з приятелів заговорив про Петра, полковник лиш рукою махнув і заєдно повторяв, «Пропало, не вернеться, бо мертві не вертаються». Його служба, а було її на хуторі доволі, доповідала, що полковник частенько замикався в своїй світлиці на ключ, Ставав навколішки перед іконою, молився за душу сина і гірко плакав. Ецо року кілька разів наймав за упокійні служби Божі, панахиди, справляв багаті поминки, давав щедрою рукою на церкви, угощав та обдаровував бідноту, та прохав у них молитви за упокій душі блаженної пам'яти раба Божого Петра. На хуторі Гілковника жило, звичайно, півтори сотні козаків. Були між ними з родинами, були й молодики, які радо йшли сюди від батьків, щоб під умілою рукою такого досвідного козар яким був Осавол Терешкоківж, навчитися воєнного ремесла. Зірочка, бубна, зірочка так одноманітно минав час, день за днем, ріко-ароком аж до ер. 1774 війна з Туреччиною скінчилася при переважаючій допомозі запорожців корисно, тоді то в самі жнива серед гарячої роботи коло хліба в полі з'явився на самарському хуторі, пропавши і гірко оплаканий Петро Кандибенко. Вернувся обідраний, оброслий на виду, що годі було його пізнати. Пізнала його перша тета Марта і то по голосі, а тоді вже всі пізнали, радощам не було кінця. Полковник плакав, а всі позбігалися, щоби побачити Петра, котрого всі дуже любили. На хуторі наче вийшло сонце із захмари, батько наче відмолоднів і випрямився, бо вже літа і смуток пригнули йому спину. І вирішив полковник одновити старий звичай, відсвяткувати празник і справити такий бенкет, якого ще Самара не бачила, зараз приказав. Одинадцять своїм полковницьким канцеляристам розписувати листи з проханням приятелів до себе в гості на Спасівський праздник. такиж, за прохання післав і насіч, кандида був певний, що ніхто не відмовиться бо всі його поважали, а ще й тому, що кожному було цікаво побачити невиданого три роки молодого Петра, та дещо від нього почути. Зірочкаїв, у тих часах вже Запорожжя не було таке, як у давнину. Колишній запорожець не прив'язував до грошей ніякого значіння. Гроші були на те, щоб їх з приятелями прогуляти, і то чим швидше. «Бо козак не знав, що з ним завтра станеться. Народня пословиця, нині козак, а завтра пропав, не була безпідставною видумкою. На що ж гроші, коли вони і так не знать, якому чортові попадуться? Тому то запорожець, добувши з воєнної добичі гроші, зараз по поході випрошувався із Січі, шукав десь недалеко товариства». Звичайно в городку або у балці у шинкарки водив з собою музик, гуляв та пив, частував, кого стрінув, а не раз в оксамитах залазив у бочку з дьогтем і викачався в поросі на вулиці, щоби людям навіч показати, що це все суєта, і так гуляв, поки не пропустив усього дошеляга крім коня і шаблі, бо це продавати було заборонено суворо. Тепер Запорожжя устаткувалося, воно само для своєї вигоди пішло у підданство Москви. Запорожжя допрошувалося від царського уряду то грошей, то ріжних натуралій, як хліба та горілки. Москва давала дуже радо, о що попросили, бо це була ціна купна за волю, бо козаками запорозькими Москва затикала всі діри, де їй того було потреба, вислугувалася ними у всіх війнах, які в тих часах провадила. І тому Москва щораз більше устрявала у справи Запорожжя і накидала козакам свою волю. Так не подобалися Москві щорічні вибори старшини, і коли вер. 1765 вибрано кошовим неграмотного Петра Калниша або Калнишевського, то цариця Катерина і... Ви сказали свою волю, щоби таких виборів більше не було. Одинадцять, бо вона собі того не бажає. Вибори могли бути хіба за дозволом височайшим з Петербурга. Коли б козаки того не послухалися, то цариця готова Січ скасувати зовсім. Таке саме було і з іншими генеральними старшинами на Січі. Вибрана у тому році старшина почувала себе певно і це їй подобалося, що не мають чого боятися, щоб їх скинули з старшинства. Старшини, хоч сиділи на січі, мали по запорозьких землях свої хуторі, лани та левади, млини і ставки, годували великі стада усякої худоби, багатіли, Ставали дуками і могли козацькій сіромі приказувати, а сірома, яка на січі не могла поміститися, йшла багатіям служити по паланчиних хуторах і на багачів робити. Не була це така важка панщина, як та, що її мусіли відробляти кріпаки на колишній гетьманщині, та все ж таки запорозька сірома була залежна економічно від своїх панів дуків. Не диво, що сюди стали втікати з Гетьманщини пригнічені кріпаки і радо оселялися по козацьких хуторах на Запорожжю, де їхнє життя було далеко краще. Козацька старшина була з таких соціальних порядків цілком задоволена, якби не одна заковика. Москва стала спроваджувати на запорозькі землі ріжних зайдів з Балкану, тих, що в останній війні з турками багато москалям помогли, то були балканські християни, серби, болгари і греки та волохи. Розпочалася колонізація запорозьких земель на великий розмір. Так повстала зараз побіч Самарської паланки Славяно-Сербія. Це вже не погоджувалося з інтересами усього козацтва як багатіїв, так і сіроми, тої, що втекла з під кріпацького гнету на Гетьманщині та й тих старих вислужених запорожців, що випросили собі у січової старшини грамоту на зимівник або хутір, бо й тих зганяли москалі, забірали їм, що знайшли, забірали пасіки, а їх сердегів таки проганяли. Січова грамота не мала у царських людей жодної вартості і нікого не хоронила. Зірочка-зірочка-зірочка на хуторі Кандиби, чим ближче до празника, тим більший рух. Коли полковник возився з сином, то Марта і Терешко працювали від рання до ночі, і екли хліб, різали кабанів на ковбаси і м'ясо, різали волів та баранів, а Терешко частенько заходив до льоху та чихався з турботи в потилицю, чи воно вистане на стільки ротів, щоб полковника не осоромити. О, бо як налетять запорожці, а вони певно прибудуть, то могло б не вистачити для всіх. Ще більше затрівожився старий запорожець, коли під вечір празника стали гості з'їздитися, майдан хутора швидко заповнився, і тоді треба було поміщати гостей за валами під шатрами. Тут щораз більше виростало шатери, і обос щораз більше поширювався. Від раннього рана новосамарська церква, наче в облозі, щораз більше напливає людей, а сама церква невелика, ледве старшина помістилася. Народ ставав довкруги церкви і прилипав до стін з усіх боків. Усе одяглося по празничному, козаки паланчині і приїзжі. Дівчата й молодиці, мов маків цвіт, залягли церковну площу. В церкві правив обідню місцевий духовник, о, протоєрей Созоній з діяконами. В часі відправи стояв посеред церкви полковник з старшинами. Побіч нього стояв Петро, вже не той обідраний бурлака з розкудовченою бородою та волоссям, який недавно вернувся з турецької неволі. Тепер Петро козак мов писаний, аж любо глянути, обголений чисто з гарним чорним вусиком та козацьким чубом. На ньому малиновий оксамитний контуш поверх голубого жупана, червоні штани з матнею, чоботи саканці, при боці гарна шабля. На нього звернені очі усіх, сам полковник Кандиба, хоч людина побожна, що не раз гримав за неувагу в церкві, не може тепер очей відірвати від свого любого сина одинака. Та скільки нагадає на це, то бється в груди і кається за свою грішну неувагу. А вже дівчата з усієї паланки, і ті, що з батьками приїхали на праздник у гості, аж поїдають гарного козака своїми палкими очима. Та кожна з них знає добре, що Петро жадній неді. Станеться, бо він заручений вже віддавна з сотниківною Степанідою, дочкою великого полковникового приятеля Пилипа Жука. Після скінченої відправи висипався увесь народ із церкви і з підцеркви, мов вибирана пшениця, на майдан коло церкви. Одні стають кубками, вітаються та балакають, Інші йдуть прямо на полковницький хутір, поміж них ходить полковник з Петром і запрохають гостей у хату обідати. І. Бенкет. Самарська паланка найбагатіша з усіх паленок на Запорожжю. Вона лежала близько славяни Сербії. Один хоч тут безпечніше було від татарських набігів, то як радолар славяно Сербія була для паланки найбільшим нещастям. Коли царським людям не стало вже вольного степу на поселення, то взялися займати козацькі вже управлені землі і поселювати на них чужинців. Поселенців організувала цариця на воєнний лад, формувала з них гусарські та пікінерські полки, давала зброю і ставила під прикази московських офіцерів та генералів. Козаки це бачили і тямили. Що на їхніх землях стає нова воєнна сила, котра, наприказ, цариці скочить на них, щоб їх поневолити Москві. Давніша ворожнеча між татарами та запорожцями минулася і взаємини вирівнялися. Цариця по останній війні буцімто визволила кримських татар з-під Туреччини, але взяла їх під свою високу руку. Тепер татари приїздили на Запорожя торгувати. Привозили з собою сіль, смужки, а брали від козаків хліб та худобу. Замінна торговля процвітала, Часом лише яка там шайка татарів наскочила на поблизькі козацькі паланки, то були звичайно татарські чабани. Козаки знали, як відбитися від них і все вміли справу поладнати з татарською старшиною. Запорозька Січ була столицею тих розлогих земель, паном над усім був Кошовий батько, того разу Петро Калнишевський, то була розумна людина, хоч і не письменна, добрий організатор, вмів ходити поміж дощ, виминати суперечности між царським урядома запорожцями, і так само змагався жити в згоді з татарвою, побував. 15 Частенько в Петербурзі, як внсланник козацький, ще як лиш генеральним осаулом був, поки його кошовим не вибрали, і знав всі заходи і виходи між московськими панами. Старався все виконати волю Москви, хоч за це козацька старшина і усе товариство на нього ремствували. Зате Москва наділяла його всякими ласками і нарешті прислали йому позолочувану бляшку з висрунком цариці на стяжечці на шию. Такими бляшками обдаровували і інших старшин по кожнім поході на турка. Заспокоюючи так лоскву, Калнишевський звернув усю увагу на добробут козацької маси. Він розумів що для козацтва минулася раз на все доба добичництва, воїн, набігів, що приходиться їм заспокоювати свої прожиткові потреби самим у себе, що треба взятися до свого господарства на тій надевоплідній багатій усі дари природи землі. Треба замінити шаблю плугом, а до того треба підпирати осадництво своєрідне і хліборобство – щоб бути незалежним ні від кого. Він знав, що Москва робить те саме і не радо дивиться на роботу Калниша. Свій її поселенський елемент спроваджував Калниш з Гетьманщини, ля йшли на Запорожжя кріпаки цілими хмарами. Від того запорозький паланк густо послювалися. Цариця мала причину боятися. Що коли Запорожжя поселиться хахлами, як заорють степ, тоді воно не буде у москалів просити хліба, бо буде мати свого доволі. Запорожжя стане на свої ноги і тоді буде трудніше його приборкати та завоювати. На Запорожжя може перейти усе кріпацтво з Гетьманщини – а тоді не стане для панів Новоросії зірочка робочої сили і панські землі опустіють. Треба було знайти якийсь рівноважник проти тої наростаючої сили, тим мало бути осадництво чужоплемінного народу, який був би душею і тілом відданий своїм царським добродіям і опікунам. Низ ставав цвітучою країною. Процзитало хліборобство і з кожним роком заорьбвано щораз. «Зірочка» – так називали москалі південну частину України в околиці Одеси Чорноморських степів. 16 – то більше степу. Нарешті незаораного степу паслися великі стада усякої худоби. Попри дуків багатіли також і посполиті, бо їх ці повинності не були великі. До того ще демократичний устрій републіканський, своє питоме судівництво приманювало людей і причинялося до добробуту й розвитку. Зірочка-зірочка-зірочка у просторі світлиці полковничого дому, прикрашений дорогими турецькими диванами та перськими тканинами, поставлено довгі столи для гостей, по-другому боці через сіни призначено столи для жіноцтва що поприїздило з батьками та чоловіками до полковника в гості. На Майдані столи для козацтва, бо в хаті годі було всіх помістити. З церкви щораз більше приходило гостей. Полковник Кандиба поки що лишився в церкві, де був ктиторем і мав деякі справи полагодити. Петрові доручив приймати гостей та розміщувати, кому де належалося сідати. Козацтво розмістилося на Майдані під деревами, декому до вподоби, воно було з того ради, бо в хаті була страшенно горяч, ну і не так свобідно було б їм в гіри явності старшини. На другім боці сіней між зібраним жіноцтвом була сотничиха Жукова і її гарна дочка Степаніда. Красуня із неї вдалася. Струнка? Чорнобрива з палкими чорними очима чарувала всіх молодих козаків. Пропадали за нею всі, хоч знали, що вона віддавна призначена для молодого кандибенка. До того ще тепер прибралася, мов князівна. Гості, що зібралися в світлиці, ще не сідали, а ждали, аж полковник з церкви вернеться, і за той час стояли купками і розмовляли. З того скористав Петро і пішов між жіноцтво, куди його тягло серце. Такий довгий час не бачився з любою дівчиною, а тепер, стрінувши її, забув про світ Божий. Взялися любенько за руки і дивилися одне одному у вічі, не промовивши ні словечка, хоч стільки мали з собою говорити. Розмовляли ду. 17 Шию і ця розмова виливалася очима і западала глибоко в душу. Стільки часу розлуки для любячої дівчини – то страшенна мука. Бо хлопець має все якусь роботу, має чим голову запрятати, особливо, коли по неволі переганяють його з місця на місце. А дівчина остає все на тім самим місці серед тих самих обставин – і кожна найдрібніша річ нагадує їй таке гарне минуле, яке, хто зна, чи коли вернеться. Степаніда чувала, що Петро пропав, що загинув, та вона ниняла віри. Якесь добре прочуття говорило їй, що він вернеться живий та здоровий. Воїна за ним молилася, їй траплялися гарні женихи, і мама вговорювала, толкувала їй, що живий живе гадає, що вона, коли й далі так буде вередувати та женихів відгонити, то стане старою дівкою, а вмерлого з домовини не прикличеш. Та Степаніда все одне говорила, що раз полюбила Петра, то іншого не хоче знати, а коли їй справді так судилося, то піде в монастир між черниці і до віку буде молитися за душу свого любого козака один сотник жук тим дуже журився, бо Степаніда, відколи її старший брат загинув у поході, була одиначкою теж на чималім майні. Тепер Петро дивився на неї мов на образок, любувався її красою, вона дріжала усім тілом. От так обняла бита пригорнула любого козака до серденька, та годі, стільки очей наших дивиться. Треба підождати, коли повечеріє, і вони зійдуться у садку на любу розмову під розлогу калину, коли вже гості не будуть на них звертати уваги. Нарешті прийшов з церкви і полковник, ведучи з собою отця Созонія і духовників». Була гаряча літня днина і всі дуже попріли. Полковник йшов без шапки, обтираючи з лиця та голови рясний під коліровою хустиною. Народ розступався перед ним і вітав його, а він усім кланявся. Зійшовши в світлицю гукнув з порога. Здорові були дорогі гості. Сідати просимо та пообідаємо, чим більше Бог дав». Полковник оглядався за Петром, слуга, що під руку навинувся, каже, що пан Петро між жіноцтвом, полковник повернувся до і гукнув, Чайковський, сом пропить, 2.18, Петре, а ходиш сюди, на той поклик Петро наче із сну прокинувся і побіг через сіне, тут, тату, чого вам треба, як чого, ти забув, «Що у нас гості, чому не почастував чаркою? А на ухо, не бійся, й да тобі не втече». Полковник узяв великий боклаг з запіканкою і чарку та пустився гостей частувати, притім приговорював і кожному мав щось до оповісти. Був дуже веселий. Петро пішов з боклагому у другий бік, нікого не минаючи. Гості пили, Закусували і сідали на призначені їм місця, духовних посадили на першому місці. У жіночій світлиці те саме, там господарила Марта. Гейот помагали дівчата та молодиці, що жили у полковника на хуторі. Приносили великі миски з усякою стравою і ставили перед гостей. Гості доволі приголодніли і не треба було дуже припрошувати. Розносили великими з банками мід і наливали в чарки. Хоч вікна були відчинені, проте в світлиці було дуже гарячо. Гості ухали і холодили себе, хто чим міг. Ставало гамірно. Сусіди, що сиділи побіч себе, розмовляли півголосом. Ішла балачка про те, що їм найбільше долягало – про колонізацію та забирання козацьких земель. Погано з нами, каже полковник Жмут до свого сусіда сотника пили пажука, Жука, цариця добірається нам до живого тіла, витискають нас геть, і, нашим дітям прийдеться хіба за море втікати. А давав нам Господь кращу долю, каже Жук, йно було брати обіруч, не хотіли ми однодушно пристати до гетьмана Чвана Мазепи. Тепер й духу московського не було б на Україні, і ми були б своїми панами тут і на Гетьманщині. Чорт посіяв між нас незгоду, одні до Саса, інші до ляса, повірили солодким словам Петра і тепер опини. Дев'ятнадцять лися в тісній вулиці. Гетьманщину Москва вже завоювала, тепер йде черга на Запорожжя. Жук говорив так до жмута, бо знав що Іжмут був приклонником московських порядків. Говорив досить голосно, щоб і другі почули, і щоб розмова пішла загально на цю тему. На те обізвався один із старшин з другого кінця стола. А ми мали доволі часу пізнати, що Петро загадує. Тут і вже не можна говорити, що Москаль хитрий, а лише що ми дурні були мов ті безсловесні вівці, пропаде наша січ мати і ми з нею, землі наші заберуть і порозділюють між московських панів та тих зайдів. Говорять, що прийшов у цариці і від того ледая не чоси зірочка, такий указ, щоби козаків набирати у пікінєри та драгуни, та вчити московської муштри, пропаде козацтво. Відізвалося відразу кілька голосів. Воно б ще не пропало, коли б у нас була єдність, коли б між нами з'явився який новий Гордієнко-зірочка-зірочка. -зірочка. Ми ще знайшли би у себе стільки сили, щоби з москалями помірятися. Тепер обізвався його, Озоній, чи ви, панове, розумієте це так, щоби ми стали оружно проти православної цариці, нашої природженої пані і повелительки і православну благородну кров проливали в братовбійчій війні, від такого хорони нас, Господи, вже сама думка є великим гріхом. Сотник жук, що був вже під чаркою, почувши таке гримнув кулаком об стіл, що аж уся посудина задзвонила і крикнув голосно, «Зірочка, не чоса грицько, якого так записали усічове зове товариство, то коханець цариці Катерини, князь Григорії Потьомкін. «Зірочка, зірочка, кошовий, що пристав до, двадцять, дурне говориш, отче, по твоєму то Москві вільно навіть козацьку кров пити, а нам не вільно, і ми маємо цієї благородної собачої крови православної берегти» щоби ні капелька не пролилася. Таке то твоє християнство, але я на таку твою науку не пейду. Найменшій тварині дав Бог чимось оборонятися від ворога, кому гострі кігті, кому зуби, іншому роги або копита, або трійливе жало, а ти, козаче, хоч у тебе гостра шабля і здорова рука, корися перед московською пажерливостю, «Не смій оборонятися, бо москаль православний, тьфу, на твою бороду!» Так говорить або трусливий заяць, або московський запроданець. Сотник менше аж кричав з досади. В хаті стало тихо, де хто навіть не знав, чого сотник так розкричався, бо не всі чули, що говорив «созоній». Стали перепитувати один у одного, о що пішла така суперечка. Говоріть, що хочете, панове товариство, каже по хвилі сотник Никифор Гнида, але ми силою нічого не вдіємо, бо ми на це заслабкі. Москва вже високо виросла, ж ложе нас кожної хвилі роздавити. Нам треба робити усе політично і хитро, покорою та слухняностю, а наша православна пані певно змилується над нами і не схоче загибелі своїх вірних слуг, так робить наш розумний кошовий кальниш. От і другий миротворець з'явився, гукнув на всю хату жук, бодай би я був такого не дожив. Так само говорили тоді, як Мазепа до шведа приставав. Вийшов наш кошовий Гордієнко з 15 тисячами запорожців Мазепі на підмогу під Полтаву, та як чорт насіяв між нами от таких миротворців, то зараз 10 тисяч козаків прилипло до Петра. Каже, що цариця змилосердиться над нами, тоді, коли рад буде свистати, на чорта їй тепер запорожців, орди вже немає» бо Крим уже корчиться під московським чоботом. Турчин злидащив і Москві не страшний, а цариці треба великої єдиної держави і наше Запорожжя стоїть їй колькою в боці. Давніше, то ми могли 21 погрозити ворогові, що наставав на наші вольности, раз Польщею, раз Московщиною, то знову Туреччиною або Татарвою, а сьогодні того всього не стало, польський король Понятовський у цариці на послугах, шведа якби не було, гетьманщини немає, ми можемо лише покластися на власні сили. Тепер йде цариця на і нас поволи, але доцільно і все приготовлює на наше знищення, стягає поки що на наші голови усяку наволоч, котра їй допоможе понівечити нас до решти. Гетьманщина вже раз була упала, а прийшла така хвиля, що вона знову воскресла, чи не так, була на Гетьманщині малоросійська колегія, а потім прийшла нам полегшай, ми за лисавети знову обрали Гетьмана. Так говорив Созоній, і всі думали, що Жук не буде знати, що йому на те відповісти. Ха, ха, ха. Ви певно думаєте про гетьмана Кирила Розумовського та ще до того графа. Стидайтеся таке говорити, то це по-вашому був козацький гетьман. Бо дай не згадувати, хто його вибирав, чи може козацтво по-прадідному звичаю вольними голосами? Певно, він не аби як у боях на чолі хороброго козацтва. Лицар був чуже волосся на лобі носив, бенкети справляв, будував палати, попанськи жив та з молодицями українськими женихався, а справи козацькі передав свому довіреному москалеві оплову. Зірочка, от видумали гетьмана України, його нам цариця Лисавита подарувала, та ще й графом зробила тому, що його брат, чи братанич, таки наш простий розум, був її коханцем. Для вас, може, таких гетьманів і треба, для нас Віно стане навіки бабієм, якого сором називати гетьманом України. Перевелися у нас Сагайдачні та Хмельницькі, Дорошенки та Гордієнки, а завелися миротворці такі, яких тут багато, а на Січі ще більше. Зірочка, Гер, Н, Теплов, Виговір, теплої дашок, політик і письменник, 1721-1770. 22. Не забувайте ще згадати Семена Палія та Івана Сірка, каже хтось з гостей. Не забуваю і молюся за їх душу, а їх праведників лицарів, каже о, Созоній, складаючи побожно руки, Мазепа вислав на Сибір. Добре, сотнику, що ви не згадали ще й Мазепи, бо нам православним не пристоїть говорити про людину, що вмерла під анафемою, без покаяння. Вибачте, отче, за слово, але мені начхать на вашу анафему. То цар Петро приказав проголосити анафему на Мазепу, і наше миролюбне духовенство послухалося. Добрий та богоугодний був для вас Мазепа, як будував церкви, та наділював щедрою рукою, але як він задумав освободити Україну з-під православного ката, тоді і ви гузя на нього та й видумали анафему. Що ні кажіть, панове, обзивається Кандиба, але і Мазепою немає причини так дуже захоплюватися, не кажу я цього тому що мій покійний батько не пристав до нього, а лишився при Петрі, але це, що зробив Мазепа з палієм та сірком, то вже не прощений гріх. Не Мазепою я захоплююся, але я захоплююся його думкою. Освободити Україну. Ми всі добре знаємо, що не так він брався за діло, як треба було братися. Хитрив він з царем, та доля його перехитрила, що ж Мазепа, великий пан, магнат, у великих палатах жив, на королівськім дворі виховався, боявся босоніж на долівку стати, в шовках та оксамитах ходив, та з молодицями старий хрін женихався і тим Петра задурював. А Петрові здавалося, що Мазепі, аби лише шовковий каптан, бочку малмазії якої, та гладку дівку підсунути, то начхає на Україну. Зате годив Петрові у всьому мов болячці, і на один кивок пальцем Петра посилав з легким серцем тисячі нашого козацтва на загибіль для Петрової примхи, а свою велику думку ховав перед усіми на дні душі, і хто ж з його приятелів міг відгадати, що праця? 23 мазепи, то воля України – Хоч його діла показували навпаки на загибіль України. Не говори так, товаришу, каже до жука сотник Хмиз, Мазепа мусів так робити, щоби передвчасно не зрадитися з своїми замислами перед царем, мусів дожидати слушного часу, поки не наберемо сили, щоби з Москалем помірятися у чистому полі. Те, те, те. Хитрити двадцять шість років, поки тисячі, козацтва не вигинуть або поки Петро не порозсилає його на ріжні кінці світа. Та ще я тобі скажу, Мазепа мав добру нагоду спрятати Петра, поки ще він не виріс так високо. Усі гості наставили вуха, щоби почути, про що жук говоритиме. Не знаєте? Зараз вам скажу. Знаєте? що Петро приїздив у гості до Мазепи. Такий розумний та хитрий чоловік, як Мазепа, міг зразу відгадати, до чого Москаль прямує, щоби поневолити козацтво і зробити з них панщиняних кріпаків. Тоді сказав Петро Мазепі, щоб в усьому слухався того негод. І я, бублейника меншікова зірочка, правда?» Це була така обида для гетьмана України, що за це одне варто було Петрові скрутити вязи і Петро не повинен був вийти живим з його хати. Я на місці Мазепи був би певно так зробив, бо і не важко було це зробити. Кількох дебелих сердюків зірочка зірочка, один мотузок на Петра, другий на Меншікова і біді кінець. Всі знаємо що Петро створив теперішню Росію, а це діялося на початках його діяльності. Не стало б тоді Петра, не було б тепер і Росії. Тоді увесь український народ, і той, що загибав у голоді і холоді при будові Київської фортеці під Канчуками московських наставників, і той, що терпів наруги і знущання московських воєводів, царських людей і московських солдатів, був би як один постояв за гетьмана і вся Україна. Зірочка – фаворит царя Петра і... і Катарини, гетьманські піші полки. При Мазепі були три полки сердюків і вони творили його прибічну сторожу. 24 – враз з низом підрукрів такого розумного чоловіка, яким був безперечно Мазепа, була б велика і могутна і сьогодні не налазили б нам балканські зайди на нашу прадідну землю. Ось як повинен був зробити Мазепа, бо я зробив би так певно. Признай, брате, що це не лицарськи і Мазепа як шляхтичний не міг такого зробити, каже сотник гнида Никифор, не перлий царське, а це було полицарське, як Петро запрохав до себе в гості козацьких старшин і потім їх в'язнив, мучив, мордував, і сам придивлявся залюбки до тих звірсту, а опісля з легким серцем посилав їх на сибір або томив до смерти по казаматах та льохах. А сам Мазепа не оглядався на своє шляхетство, коли хитростю звабив до себе в гості Семена Палія, приказав закувати в кайдани і вислав до Москви. Яка ж ріжниця між Петром Апалієм? А ось яка, палій щира козацька душа, що бажав свому народові добра та волі. Він приходить на запрохання Мазепи в найкращій вірі, жертвує йому услуги для добра України. Петро — великий кат і байстрюк, не знати чий, він приходить на Україну, щоб їй сердешній ще дужче засилити петлю на шию, а Мазепі Гетьманові України свій патинок каже цілувати. Менщикова слухайся, яка ж тут царськість. Коли мій кат орудує петлею, то і мені можна. Я скільки разів на це згадаю, то зубам скригочу з досади. Мазепа стільки літ воював з Петром хитростю та політикою, а це можна було відразу зробити добрим мотузком. В світлиці стало так тихо, що чути було, як мушва бреніла. Кожний задумався над тим, про що йно почув. Замов кіжук, і підпер руками зажурену голову, по хвилі, пустою балачкою та словами, хоч би і як гарними, нічого не вдіємо, нам треба діла. Та коли ми ось тут зібралися в гостях, так порадьмося, що нам робити, може ще яка рада для нас знайдеться. Не чекаємо, аж цариця відбере нам землю, а нас припише у Ігіки Ви, панове, може, двадцять п'ять, того не знаєте, що я знаю, бо я живу ближче Славяно-Сербії, але це певне, що цариця... Суча дочка, з своїм коханцем Потьомкином загадує на зірочка ці усіч матір зруйнувати. Від того слова всіх наче підкинуло, повставали і заговорили в один голос. Не зважиться на те, Москві треба запорожців, та звідкиля ти це знаєш, потреба нас до хрону. Крим завойований, Туреччина корчиться, швед сидить тихо і вилизується з ран, Польщу обскубли та й роздряпають її до решти. Москві приходиться тепер в Азії воювати і туди нас, певно, поженуть, та не як славне колись лицарство, козацтво, лише як звичайних собі п'єкінярів або драгунів під московськими старшинами. А звідкиля я це знаю. Дивіться такими очима на світ, як я дивлюсь, то й ви будете знати але придивіться до усього добре, що тут тепер робиться. Так воно, панове товариство, наше сонце вже заходить. Пошукаймо між собою такого могутного Йозуа, щоби в бігу його задержав, бо настане така пітьма, що собі самі порозбиваємо лоби у цій темряві одні ободних. Мова Жука зробила на всіх прикри враження. Посідали знову за стіл і важко задумалися. Ніхто не знав, що на це казати, яку найти раду, звідкиля взяти українського йозуа, щоби не дав зайти козацькому сонцю. «Що ж нам тепер робити?» – спитав хтось з гурту. «А те робити, що нам козакам, лицарському народові, робити лицює». Братися за зброю і оборонятися перед нахабством наїздників розбишак, краще нам усім полягти головами, як нидіти в московському ярмі. Де ж нам за поміч шукати, самі не здужаємо. Єсть для вас допомож, толкови не хатіти наєно обращати нікакого внімання. Ці слова виходили від відчиненого вікна, і всі звернули туди свої очі. 26. У вікні стояв який б чоловік, що до усього прислухувався. Полковник приступив до вікна. Добрих людей у хату просимо. За хвилю станув у дверях високий чоловік в обшарпаній одежі, але при шаблі з двома пістолями за поясом. Він зняв шапку, перехрестився тричі перед образами і вклонився усьому товари айству на всі сторони. Всі пізнали в нім зараз донського козака. «Я Єгор Слабов, а саул донського козацтва, сказав намагаючись говорити по-українськи. Будь нашим гостем, товаришу, сідати просимо». Слабов присів на лаві і зараз піднесли йому чарку горілки та до стола попрохали. Видно було, що Донець голодний, бо не дав себе припрошувати і уплітав, що йому підсунули. Всі дивилися на нього цікаво, чого він сюди забіг, і чого йому треба. Відразу затихла розмова, і лише найближчі сусіди перешіптувалися між собою. «Спасибі, братці! Я справді дуже голоден був, бо цілу добу нічого не мав в роті, вже ледве переводив дух. Це, що я вам з вікна гукнув, таки свята правда». «Ви знайдете у нас на Донеччині підмогу у вашій визвольній боротьбі, але і ви нам поможіть тепер у скрутній для нас годині. І нам надоїло панування Катарини з її любасами, і нас хоче Москва закріпостити. От Бог нам послав свого Йозуа, це Петро Третій, правесний московський цар, котрого Катерина приказала замордувати». Та він спасся чудом і тепер з Катариною воює і народові руському свободу проголошує. Якого там Петра видумали, каже, Созоній, це ж самозванець Єміліян Пугачев, простий донський козак, кого тут підтримувати. Донець подивився на нього бісом і показав свої білі зуби наче вовк, що хоче кинутися на вівцю. Ей, батюшка! краще б мовчав, бо це не твоє діло, цар не цар, але лицар, скільки він, мов, 27 сковських фортець здобув, скільки народу з тюрми освободив, до нього з усіх усюдів горнеться закріпощений народ, мов бджоли до матки, коли він побідить, то не буде в Росії ні панів, ні кріпаків, усі будуть вольними козаками, чи він донець чи українець, приставайте до нас, брати-запорожці, а ми разом виконаємо великого діла, роздавимо царську Росію і заживемо по-братньому. Господи, сказав Созоній, підносячи руки мов до молитви, от повітря, глада, огня і войни, от братовбивчого кровопролиття, сохрани нас Господи. І від цих московських підлизнів, царських прихвостнів, хорони нас господи, сказав Жук і сплюнув з досади. Усі зрозуміли, що піп відізвався невпору і що заслужив собі на таку різку за увагу жука. Багато тут було таких старшин, котрим спокійне та тихе життя було до вподоби. Домашнє затишне щастя цінували над усе. Вони боялися усякого риску, особливо війни. З Москвою зачинати небезпечно. Не повезе, то пропаде усе добро, і їм прийдеться скитатися по світу, коли встигнуть втекти від Сибіру, Шибениці або Катівського топора. Жук наче відгадав їхні думки. Знаю, що багато є між нами таких, що їм жаль покидати тепленький кутик за запічком, Масненький харч та смачненький медок або винце, гарних жінок та діток любеньких. Жаль їм воликів круторогих, корів та овечок, табунчиків гарних коней, ну, та ще й талярів дукатів. Не турбуйтеся, ваші статки і без того москаль забере, добереться до вашого стада один до ваших непустих льохів, а ви, як не до то будете у панів-генералів пасти свої не свої стада. Усе зробиться помалегіку, потихеньку, а наші нащадки, котрих хочемо зберегти нашою невольничою покірливосте, будуть колись проклинати нашу пам'ять. Ті слова говорив Жук наче сам до себе, із них віяв болючий сум, наче скаржився перед кимось невидимим. 28 Петро слухав з великим захопленням цієї мови свого будучого тестя, кожне слово западало йому глибоко в душу, і ним заволодів смуток, припав до руки сотника і її поцілував з великим зворушенням, жук від того наче прокинувся зі сну, хитнув головою і потер долонею високе розумне чоло, наче хотів одігнати сумні чорні думки» що налітали йому хмарою у голову. Всі мовчали і з того скористав Петро. Вибачте мені, достойні гості, що я, молодик, між вами смію сказати своє слово між старшими досвідними людьми. Усе, що тут говорив пан Сотник Жук, свята правда. Коли б я почув це тоді, як у Київській академії вчився, я був би не повірив цьому. Там вчили нас і казали вірити, що московський православний цар освободив український народ з-під панування Польщі і польських магнатів, а нашу благочестиву церкву від гніту та унії. Нам казали молитися за царя-спасителя і добродія нашого і ми молилися за тих наших спасителів, ми молилися за Божого помазанника». Не захитали цієї нашої віри слова нашого одного вчителя, старенького монаха, вибачте, що не назву його імени, бо може він ще живий і я не хочу, щоб москалі його брали на муки. Він говорив нам українцям так, Москва – то наш небезпечний ворог, а цар – то кат нашого народу. І не раз переповідав нам нашу історію не так? Як нас вчили? Та я тому не йняв віри. Потім з тою самою вірою в царя вийшов я зі школи, вернувся додому і на приказ батька пішов на Січ навчитися розуму. І там я не стрічався з москалями і віри цієї ще не втратив. Аж пішли ми на царицин приказу похід на турка під очаків. Січове військо, хоч мало своїх старшин і полководців, Попало зараз під командування московських генералів. Аж тепер відкрилися мені очі. Москалі помітували нами мов помелом, поводилися з нами мов з собаками, глумилися над нами і називали нас не інакше як хахлами, а нашу святу Україну хахландією. Нами затикали всі діри, де найбільша була небезпека, посилали нас. Світліший посилав нас на приступи. 29. В найнебезпечніші позиції. Козацький народ гинув, мов скошена трава. А скільки нашого благородного лицарства погинуло від голодової смерти. Бо пани москалі тримали харчові припаси для свого війська, а нас заставляли живитися здобичництва. А що ти візьмеш у голодного турка або татарина, котрий задоволяється куском сирої конятини? Кажу вам, панове, що турецька неволя, в яку я попався, не була така важка, як ця московська служба. Ті наруги, знущання, зневаги, що і на турецькій галері не такі муки. Я бачив не раз як московські офіцери били попиці наших поважних старшин. З окрівавленим серцем я дивився і не було на це ради, бо за нами стояли московські наганячі з гарматами та мушкетами. Усе йшло на те, щоб нас, українців, якнайбільше вимордувати, коли не турецькою кулею, то з лиднями і голодом. Я сердечно Богові дякував, коли попався в турецький полон. Ні, панове, Москаль не буде нам ніколи щирий, а коли б знову коли до такого прийшло, що яка там вета сяде на царському столі і полюбить якого українського парубка, то наша доля з того не поправиться, бо знову дасть на гетьмана якого панича, що буде бенкетувати, як цей граф Розумовський, а його поплечники будуть правити Україною і лупити з нас шкуру, поки нам відберуть усі вольности, на котрі вже не раз нам клялися царі, а вольне колись і славне запорозьке козацтво лицарство повернуть в наймитів та чабанів. Скільки то вже земель наших роздав Петро між своїх поплечників по полтавським розгромі. Цариця роздасть решту як не своїм коханцям, між зайдів. Тому то не можна нам, панове, нехтувати слів пана Сотника і того, що тут сказав ісланник Донський Козаків. Хоч були між нами і Донцями суперечки і драчі за межі, але я шию за це дам, що це була московська робота, щоб нас з ними поріжнити, бо коли ми злучимо разом наші сили, то може Москві прийти трудніше нас побороти. Не раз ми разом воювали плече об плече проти бісурменів, попробуймо тепер піти враз проти нашого спільного ворога, Мос, Зо, Каля, нам байдуже, які будуть потім порядки в Московщині, чи там буде царити який Петро, чи хто інший, річ у тому, щоб з нашої землі про гнати усяку наволоч, і освободитися з-під московського ярма. У козаків не було звичаю, щоби серед поважних старшин молодики забірали слово і говорили. Та тепер сталося інакше, говорив з молодечим жаром молодик, у нього горіли очі вогнем, дріжав голос від схвилювання, навіть батько, Господар дому не поважився перебивати синові та заставити його мовчати, навпаки, він дивився в сина з великим захопленням і слухав його розумної мови, мав велику охоту обняти та поцілувати сина при всіх, та якось не випадало це робити при стільки людях, але батьківська гордість аж розпирала його, його виручив майбутній сват сотник жук. Він устав з осяйним лицем, обняв Петра, поцілував крітко і шепнув вухо: "Щасливий я, що моя степаніда тобі достанеться, рідбий козаче. А повертаючись до гостей, бодай такі на камени родилися, тоді б не пропала наша мати Січ". Гості забавлялися до вечора, але веселий настрій у гостей вже минув. Усіх опанувала турбота, що воно буде далі, коли не зарадиться ли соток хові. Тим часом на майдані перед хатою молодь забавлялася по свому Прийшли музики, і молоді стали танцювати. Пішов туди Петро, гадав, що тут стріне Степаніду, бо усе жіноцтво, почувши музику, вийшло на двір. Та даремно розглядався за дівчиною, її тут не було. Та він знав добре, де її знайти, і пішов у садок, до добре їм обоїм відомої калини. Те місце він дуже любив, бо воно нагадувало не одне любе та гарне минуле. Тут він сідав з любою дівчиною на розмову, скільки разів Степаніда приїздила з батьком до полковника в гості. Така сама калина росла в садку сотника. 31 жука на його хуторі, Куди знову полковник приїздив з Петром. Але там та Калина не в'язала стільки любих споменів, що ця. Тут він почув у своєму серці першу любов, тут перший раз виявив її своїй любій дівчині і тут почув від неї перший раз солодке словечко «люблю». Тут перший раз пригорнув її до своїх грудей, тут перший раз обмінялися щирим молодечим поцілуєм. Такі спдмивни не забуваються ніколи. Петро був певний, що під калиною застане Степаніду. Вийшов з гуртка тих, що танцювали, поза обрій світла, від ясних смолоскипів у сутінок і побіг, на крилах полетів у садок. Перескакував кущі малиннику та виприни, поки не станув під калиною. А там під калиною лавка. На ній сідав він з книжкою, приїхавши з Києва до батька на аферії. До нього підходив інколи батько і казав читати собі в голос, та це були дрібниці, які не придавали важності ні кущеві калини, ні тій лавці, коли б Степаніда не оставила тут інших сердечних споменів. Згодом лавка постарілася та перегнила, але полковник, відколи Петро пропав у поході, Казав поставити тут іншу, нову, сідав на неї частенько і, згадуючи колишнє, сумував важко за сином, а той заплакав гірко. Петро, наближаючися декалини, почув легенький шелест. Ще один момент і вже молодята були в сердечних обіймах. «Петрусю, соколи мій сизий, як важко я скучала за тобою, скільки сліз виплакала!» Про це нехай свідкує калина в садку у мого батенька та моя самітна кімнатка на хуторі. І у мене не сходила ти, моя ясочко, зума. Серед кривавих боїв, серед граду куль стояв мені твій образ перед очима. Мені здається, що він заслонював мене перед ворожими кулями більше, і завдяки йому я вийшов із тої халепи живий та здоровий. Посідали на лавці обнявшися, в тій хвилі викотився на синє небо білолиций місяць і залив своїм мертвецьким сяйвом увесь садок. 32. Ти, Петрусю, багато зазнав горя в турецькій неволі. З того, що я від старих козаків наслухалась про турецьку неволю, я уявляла собі, що тебе бісурмани мордували на якійсь турецькій галерії цього не було, то вже не ті часи і не ті турки, що колись були. Вони поводилися з нами як з російськими полоненими. Я зараз признався, що я українець і турки добре знають, як москалі з нами поводяться. Росію вважають за найбільшого свого ворога, котрий хоче забрати їм усі землі над Чорним морем. Вони знають що Росія зазіхає на Царгород і увесь Балкан, та що Росія бунтує їхніх підданців на Балкані. Тому то Туреччина хотіла б приєднати козаків до себе. Знову цариця дає турецьким втікачам нашу землю, щоби собі приєднати балканські народи. Нас повезли кораблями зразу до Хаджібея, потім у Варну, а на останку у Царгород, по їхньому у Стамбул. Там пускали нас козаків ходити на волі, і чимало ми стрінули там земляків, які там живуть ще з того часу, як козаки з Мазепою та Орликом повтікали у Туреччину. Я там стрінув старого запорожця Тимоша Селезіння, він дуже мною зрадів, говорив, що знав добре ще мого покійного діда Андрія Кандибу, але він не знав, що мій дід стояв по боці царя, забрав мене до себе на житло і я помагав йому вести крамницю. Він там крамарює в християнській частині царгорода і добре йому ведеться. Він вихлопотав у турецької влади, що мені було дозволено жити окремо від полонених. Якби не те, що я заскучав за вами усіма, то я остав би там на все, там краще жити» як тут під православним царем, а не силували тебе покинути християнську віру і збісурманитися, і цього вже там немає, хто хоче по добрій волі потурчитися, той добре, але не силують, кажу тобі, що турки вже тепер не ті, вони видять у нас козаках своїх союзників проти спільного ворога Москаля, ще не знати, що з того всього вийде» коли нас взяли під очаковом в полони при 33 вели перед турецького пашу, він переглянув нас усіх, а в мене вдивлявся довго, хоч не було на що дивитися, бо я завдяки світлішому обдерся мов гиря і заговорив до нас таки нашою мовою, «Ей, ви, козаки, великі лицарі, та коли б у ваших головах трохи більше розуму, то краще би вам жилося, а попри вас і нам була б з того користь. Чого ви верталися з-під нас до царя? Ви наслухалися ласкавих царських словечок. Що вам з того, що він православний? У нас теж живуть православні і ніхто тепер не чіпається їхньої віри. Ви й не оглянетеся, як цариця зруйнує вашу січ, Забере вашу землю і обдарує нею своїх панів або й тих козацьких підлизнів, що рідну маму продають за ордери та почести. Тоді ви знову прийдете під нашу руку, якщо цариця вас пустить, бо їй треба чим більше кріпаків. Та звідки ля турки так усе те добре знають, те саме говорять і тато і ти те саме говорив старшині, а ти слухала». Як же би не слухала, як почула твій любий голос, то таки не втерпіла і вийшла під двері, та чула кожне словечко. Зразу боялася, щоби пан полковник не нагримав на тебе, що ти між старшими мішаєшся до розмови, та цього не було. Усі тебе слухали уважно, а я аж горіла, чуючи, який мій Петрусь розумний. Знаєш, Петрусю... Що мої тато і мама люблять тебе, мов рідного сина, і мені здається, що наше життя буде дуже щасливе. Петро зітхнув важко, «Ти, дівчино моя єдина, моя зіронько, не слід нам в таку щасливу хвилину пролихе майбутнє пророчити, та нам прийдеться переживати важкі часи, гірші татарського лихоліття. Ти не прочуваєш, не бачиш цього». Які важкі чорні хмари збираються над нашими головами? Чи можна козакові веселим бути та щасливим почувати себе, коли Україна в кайданах в неволі? Треба бути хіба перевертним, щоб веселитися серед такого загального горя. Мейфлсадт СТЕФЕЛЬ, сонце 82 холи, з 34, не говори так, мій соколе, як би воно не було а нас ніхто, одна смерть розлучить, а коли будемо жити в любові і разом, то й гори наше не буде нам таке страшне. Аж любо слухати, як ти так говориш, так усе роби, а не одну гірку годину ти мені осолодиш та мене розважиш. В садку почувся легенький шелест по листю, що декуди з дерев поспадало. Хтось підходив до калини тихою ходою, а далі почувся голос Марти. Вам би, дітоньки, пора піти до гурту між молодь та погуляти враз з іншими, задовго тут засиділися. Перед ними станула Марта. Не дивуюся вам, бо довго тривала ваша розлука, було вам про що розмовляти, та відложіть це на другий раз, щоби вас люди не взяли на язики». Устали зараз і вийшли із сутіні на стежку, осіяну сяйвом місяця. Тета Марта йшла за ними в слід. Степаніда поглянула на небо і помітила зірку, як спадала. Петро тримав її за стан і відчув, як вона здрігнулася усім тілом. Ти чого налякалась? От зоря злетіла із неба на землю і чиясь душа з тілом розсталася. Та хто бив таке вірив? На світі стільки людей в один момент вмирає, то вже всі зірки із неба поспадали би. Так це не правда, що люди говорять, певно, що ні. Таке собі люди вигадали, не знаючи, від чого то зірки падуть. Йшли стежкою поміж дерева садку, тінями котрих сяйво місяця виписувало на траві дивовижні узори. Слідом за ними йшла тита Марта, Любуючися видом такої гарної дібраної пари, з подвір'я доходив сюди голос музики. Скиглила скрипка, дзвонила бандура, брязчало решето. Чути було вигуки тих, що танцювали. Молодь танцювала з вогнем. З хати повиходили гості старші і придивлялися. У декого задріжали жижки, нагадав дашок свої молоді літа, і коли вже не підтупцював. 35 музиці до такту, то бодай плескав в долоні. Тепер з'явилася нова пара, Петро і Степаніда. Перед ними всі розступилися, і вони пішли у танець. А тим часом сотник Жук узяв під руку донця і повів його в Петрову кімнату, де могли оба з собою поговорити безпечно ге без свідків. «Скажи мені правду», «Пане товаришу, хто тебе до нас прислав і за чим? А вже ж, ще з власної волі я сюди між вас не їхав. Мене післав наш главний отаман. Та скажи мені пощирости, як водиться між добрими товаришами, чи ви, донці, справді вважаєте вашого отамана за царя Петра? Пощирости тобі скажу, що ми вважаємо його за того, Чим він справді є, за лицаря? А чи він Петро Аї, чи Омелян Пугачев, то це для нас козацьких старшин неважне. Коли б він признався народові, що він лише Пугачев, звичайний донський товариш, то народ до нього не пристав би, а до Петра царя збігається народ з усієї донщини. Нехай же він буде Петро. Що ж він загадує зробити? В першу чергу розбити Росію, цю тюрму народів, повісити Катарину і її любасів, міністрів та панів і освободити темний люд з неволі. Думка дуже гарна і приманлива, та не знати, чи вдасться, бо люди були і є дурні. До цариці всі моляться як до ідола, а особливо московські холопи, та ні майдонські донські, ні ви запорозькі козаки ніколи холопами не були і панщини нікому не робили. Ми народ лицарський і не хочемо бути невольниками. Сполучим разом наші сили, а певно побідимо. Коли б тепер ваше козацтво виступило і цариці вдарило в бік, коли наш отама Оренбург облягає, то Катарина пропала б певно. А це будь Катарини, то пропаде зненавиджена Росія. Не моя сила та воля, брате, хоч я душею за вашою думкою. У нас своя старшина. Тобі, брате, поїхати би на Січ, там з старшиною побалакати на розум. 36. Я поїхав би туди, та бач, вибрав іншу дорогу. Ми знаємо, і це ваш кошовий кал нишу цариці і потьомки на власках, ордером його нагородили. Він не схоче втратити цієї ласки, тому я тепер товчуся по козацьких паланках та оселях, та їх до нашого діла з'єдную. Аж потім піду на Січ, там і мої земляки є в Донецькому куріні, та боюся, що мене винюхають та піймають московські шпиги, а козацька старшина, щоби придобритися Москві, відішлють мене туди в кайданах на муки». Ти, товаришу, здається мені, щирий козак. Міркую з того, як ти говориш, ти нам спочуваєш. Отож підготовляю найближчим твоїм окруженню нашу думку, так як ти зробив це сьогодні. Лише поспішай, брате, бо прогавити цю добру нагоду. Тепер, як я вже казав, нашу таманоблягаю Оренбург, не знать на якого діявола а цариця тим часом велике військо збирає і на нас піде, а поконавши нас добереться і до вашої шкури. Добре, я вам спочуваю і буду підготовляти наше козацтво до зриву, потім і на січ поїду, і там моє слово дещо заважить, а тепер будьмо тихо, та й ходімо. Пішли до товариства, полковник Кандиба, Сіпнув жука за рукав Контуша і показав йому на Петра з Степанідою. «Гарна буде наша пара, пане свату, щоб їм Господь благословив. Гарна, нічого, казати, та чи дадуть їй лихі люди у щастю прожити. Бачиш, скільки лиха сунеться на нашу голову. Якось ми і це переживемо, і світ заспокоїться. Не заспокоїться» аж ми пропадемо. Побачиш це, пане свату, і згадаєш мої слова. Цариця, суча дочка, що вирішила, того і доконає. Я гадаю, що наших молодят чим швидше звінчати би, а потім, що Бог дасть. Зараз після вінчання мушу на їхати, а Петра оставлю на моїм хуторі господарити. На Січі станеться незадовго щось великого, а може і страшного, це прочуває моя душа, бо мені так важко, що й не висказати. Наш, 37, кошовий, розумна людина, нічого і казати, та він м'який гірш старої баби і дуже Москві угоджає, мов болячці, усього боїться і дуже танцює під дудку цариці. Чого ж ти так лякаєшся, так було і давніше, і нам нічого злого не сталося, живемо спокійно, та й убогости за нами не видно. Полковнику, друже, мені здається, що ти сьогодні увесь час переспав і не чув, що там у тебе в хаті говорилося, що я говорив і твій рідний син. Цариця збирає війська, щоби зруйнувати нашу січ до цього ніяк не можна допустити. Нашої свободи, козацьких вольностей треба боронити всіми силами. Вам усім наче позакладало та полудами очі зайшли. Не хочете того бачити, що саме віч лізе. Тому то я боюся, що наші миротворці підпишуть це обіруч. Одрицаюся січи і козацтва та його вольностей – коли б нас не зачіпали та дали нам в спокою та добробуті віку дожити. От чого мені треба на січ їхати, може ще не все козацтво зачемеричене, і дасть розрушатися. А що станеться з нами, сімейним козацтвом по козацьких паланках? А що ж би, прийдуть царські люди з генералами та панами, нас проженуть, або пороблять своїми чабанами, нас пограбують, і нашу прадідну землю заселять усякою голотою. Краще мені покласти моє життя, як діждати такого сорому. Бодай буду знати, що даю життя за волю, але поки до того прийде, то відрубаю не один десяток московських голів. Жук став горячитися, а втім багато гостей до них поприставало та слухало. Тоді полковник взяв Жука під руку і повів до тої самої кімнати Петра, де недавно був Донець. Жук замкнув двері і каже, «Бач, яка в мене вдача, що на умі, те й на язиці, ти добре зробив, що завів мене сюди. Я розгорячившися готовий був наговорити такого, що не всім треба знати. Воно не без того». Щоби сьогодні у тебе між гостями не було якого десятка московських шпигів. 38. Ти, друже, надто підозріваєш. Мої гості всі певні, я, коли тебе сюди потягну, то не тому, щоби боявся шпигів, тільки, щоби воно завчасно не виговорився, що задумуєш робити. Мої гості всі з нами те саме думають. Ти, брате, знову надто легковірний, і тебе можна легко підійти, та перехитрити. Я тобі лише вкажу на твого миролюбивого протоєрея Созонія. Він боячийся пролиття братньої крови пішли зараз до носа до київського митрополита, теж московського прислужника, а той передасть це губернатору, і від нього вже і цариця довідається. Це вже то святий чоловік та спокійний, до того мій приятель, багато чого доброго він зазнав від мене і багато мені завдячує. Та скажи мені, друже, звідкиля ти такого приятеля випорпав, бо скільки мені здається, він недавно тут попує. Його прислав мені з Києва митрополит та ще ласкавого листа написав до мене, Щоби його тут прийняти по смерти нашого добрячого, Нестора на попівство та йому помогти, сотник жук аж підскочив, наче б його оса ужалила, яким правом київський митрополит встряває у наші церковні справи, не йому наша церков підлягає, а архімандритові межигірського спаса, там наш єпископ сидить, і звідти присилає духовників на усі запорозькі землі. Тільки ще нашого добра, що наші церкви незалежні від Київської з Московщиної митрополії. Та ж то очевидячки московський шпиг, а ти з ним возишся, та ще називаєш приятелем. Ти не знаєш московських попів. Вони мають обов'язок виявити перед урядом навіть те, що на сповіді дізнаються, коли воно суперечне з тим, чого хочуть царі. Якби я був знав раніше, не був би тою сказав, що сказав. Хто як хто, але той твій богомільний созоній певно зрадить і мене швидше піймають, як я того сподіваюся. Це приспішує мій віддіз на січ. 39. Полковник хотів заспокоїти сотника. Кажу тобі, що... Созоній не зробить того, хоч би лише за для мене, він вже знає, що наші діти заручені, понацарські ласки та гроші немає у тих людей приязни, чи ти не знаєш, що як Петро так і Катерина живе доносами, вони завели тайну канцелярію і ця потвора простягла свої лабети та мацки на всі українські землі». Ті царські шпиги продадуть для царської ласки і лакімстя лукавого і рідного батька. Я собі малий чоловік, але знаю, що мої слова донесе цей миротворець, куди треба і моє та Петрове життя в небезпеці. Від тих слів зробилося полковникові гарячо за спиною, чого доброго ще й Петра вмішають в яку халепу. Сотник помітив турботу полковника. Тому то я хочу, щоб наші діти звінчалися чим швидше. Хочу ще мою дитину під вінець поблагословити, поки прийдеться втікати у світ за очі, хіба, що мене піймають. А як я сховаюся на січі між козаками, то про мого Петра й забудуть. Тепер сиділи обамовчки, мовчки важко задумавшися, аж полковник нагадав собі, що пора прохати гостей на вечерю і вийшов. Аї, тривога, знову посходилися гості, позасідали за столом в обох світлицях. Музики затихли, і з останнім їх звуком пропала і вся веселість. Усі нагадали собі, про що говорилося за обідом і важкий смуток налягуних на душу. Полковник ходив між гостей та припрошував а жук таки нічого не хотів їсти і сидів при столі сперши затурбовану голову на руки. Гості говорили між собою з тиха, кожному хотілося, щоби вечеря швидше скінчилася, та щоби поїхати додому. Ніхто й не думав про те, щоби сьогоднішній праздник протягся ще хоч би лише через завтра. Не одному здавалося, що на його хуторі вже москалі гостюють. Та коли повечерю Созоній став читати молитву, на подвір'ї перед хатою щинився рух. Хтось сперечався і чогось добивався, а йому не давали. Небавому війшов в світлицю, де був полковник, один з домашніх козаків, і сказав, що приїхав якийсь козак і конче напирається до пана полковника, бо приїхав у важному ділі. Полковник казав його впустити, і всі були цікаві, щоби почути певну якусь цікаву новину. Але й затривожилися вожилися усі чимало під враженням того, про що всі думали. Увійшов у світлицю немолодий вже козак. Видно було, що спішився, бо вся одежа покрилася курявою, а козакові рясний стікав з чола. «З чим приходиш?» – питає полковник. В нашій оселі спинилася халепа, в саме полудні приїхала до нас в село Ватага якихсь сербів, обдертих гірш циган, приїхали з возами, шатрами та з худобою. Царські люди межують нашу землю, вбивають кілки і кожному з тих волоцюг наділяють паї. Пішли наші козаки туди не давати. 41, та їх москалі палицями прогнали». «Я гнав сюди, трохи коня не заморив». Ця вістка усіх наче громом поразила. Зразу ніхто не міг слова промовити, хоч кожний був радий почути, в котрій то стороні це сталося, чи далеко від нього. Перший промовив жук, «Не кажи, козаче, що у вас козаки, бо це не козаки, а безсловесні вівці» коли вони дали себе прогнати царським людям палицями. повертаючись до гостей, скільки разів ми заносили прохання до цариці і світлішого злодія Потьомкина, щоби нам відмежували наші землі, то все наче горохом об стіну кидав. Там у Москві, чи в Петербурзі либонь не чують на це вухо, в котре наші прохання заходять. Поки ще Москві нас треба було, то бодай деколи обіцяли, а тепер то і того немає. Отож велика січова рада ще запокійного Кошового, царство йому небесне, Пилипа Хведорова вирішила, щоби козаки самі пильнували свої землі і коли не можна інакше, силою проганяли влізливців на нашу землю. І Кошовий вислав Андрія Порохню з козаками – щоб об'їхав усі запорозькі землі і де лише стріне когось, що без дозволу коша сидить на нашій землі, проганяв його силою, хіба, що піде добровільно під нашу руку і нас визнасть своїм паном? Отож тепер і нам треба так зробити, узяти яку сотню козаків і напасників силою прогнати іще загоряча, чи згода панове старшино? Усі мовчали, здавалося, що погоджується тоді уставо, Созоній закричав, пробі, український козацький народе, не робіть нічого за горяча, не гнівіть цариці нашої матки, вона знає, що робить, і видно, що так треба робити. Пам'ятайте, що всяка власть від Бога, і великий гріх спротивлятися волі Божій. Підете перебоєм, то прийде до кровопролиття між православними братами, бо серби теж православні і нам брати. Не забувайте, панове, яким великим гнівом спалахнуло добре і милосерне серце нашої матки-цариці, коли довідалася про збройний ко. 42. Ізацький опір опіри яка кара стрінула неслухняних ватажків – котрі поважилися прогнати пришельців. Пригадую вам справу полковника Гараджі або козака Дорошенка, як важко вони відпокутували за свій непослух Хто ж з вас відважився би робити те саме? Хто схоче наражувати на небезпеку свій спокій і своє майно? Того то старшини найбільше налякалися. Воно легко говориться – щоби громадно постояти за свої права і вольности, але потім гірко прийдеться покидати свої статки, придбані довголітньою працею або скитатися по чужині, або каратися під рукою ката, або замерзнути в сибірському снігу. О, Созоній знав, де у козацької старшини найболючіше місце, і туди якраз поцілив». Від цих слів усі відразу охололи з першого враження. Всі мовчали, але це не тривало довго. Жук вдарив кулаком по столі. Я, сотник жук, йду перший прогнати зайдів. Приймаю на себе відповідальність. Як старшина не хоче того зробити, то я йду на власну руку. А звертаючись до, Созонія каже з досадою. «З тебе, клятий попе». Не Дух Святий промовляє, а сам Люципер. Не скидай вини нашого нещастя на волю Божу, бо це лише воля цариці і її Любаса Потьомкина. Це, що ти базікаєш, то брехня. Ти так говориш, бо тобі за це платять з царської казни, чи нами наділюють, а наприкінці може і Сибіром заплатять. Ти царський шпиг. ануте, те, панове старшино, Кажіть, кому даєте провід у цьому малому поході, я радо піду під його руку. Сотник оглядався по гостях, та всі мовчали, ніхто і пари з уст, очевидно нікому не хотілося наставляти своєї спини. Так, коли не маєте нікого охочого між собою, то я піду сам і заберу з собою охочих козаків і сам радо покладу мою голову за громаду. От собачі царі, за нашу вірну службу, за нашу ясров, пролиту за тих самих царів, така нам МОС. 43. Ковська заплата, що останню землю нам відбирають. Коли царі справді такі милостиві для балканських народів, то чому не поселюють їх над Волгою, де стільки пустої незаселеної землі, та ні. Їм хочеться поселити нашу землю таким народом, якого наша козацька доля ні холодить, ні гріє. Вам, панове старшино, жаль покидати теплий затишний закуток, покидати ваші багатства. Ваші серці обросли салом, а відомо, що і залізо зм'якне, коли салом його обложити. Таке діло повинен той полковник робити, у чиїй паланці це сталося, каже полковник Січ, виходило б, що це діло пана товариша Кандиби, бо це його паланка. Виходить на пословицю, моя хата з краю, гарно, робіть так, а вийде на те, що кожний полковник за свою паланку має з москалями вести війну окремо тоді Москва буде брати вас по одному, мов Шуліка-Курчата. Забуваєте, що в єдності сила. Це споконвічне право не лише між людьми, але й між твариною. Коли в селі в одному місці заскомлить вдарена собака, то збігаються собаки з усього села на оборону. На тебе, пане полковнику, в першу чергу приходить обов'язок постояти за нашу землю. Та я твій приятель, тебе виручу. Запевняю вас усіх, що завтра не буде вже на нашій землі одної сербської лаби. Прощавайте, панове старшино, жийте спокійно та весело, збивайте багатства, поки не прийде і на вас черга. Сотник жук склонився всім і хотів вже вийти, як йому Петро заступив дорогу. «Візьми мене з собою». «Пане сотнику, я хочу старого батька заступити під твоєю рукою». Сотник поглянув любо на Петра і обидва зараз вийшли. О, Созоній в, в приємності Жука не посмів відповідати на його слова. Аж тепер, як сотник вийшов, він зробився відважним і премудрим. «Брати мої, православні козаки!» – кричав, завертаючи очима. Ви чули хулу того окаян. 44. Слугою Люципера. Це страшний і великий гріх. Не пошанував духовного стану і моєї посвяченої ряси, підняв бунт проти законної влади, проти Божої помазанниці милостивішої государині Катарини. За те вас усіх Господь важко скарає, за те що ви такого богохульника не зарубали шаблями зараз на місці, як він собі заслужив. Заклинаю вас Богом святим, біжіть і здержіть того божевільного, щоб не робив бешкету, бо цариця наша добродійка не вибачить того вам і строго вас покарає. Один з старшин, якому надоїло слухати тих теревенів, каже, та побіжіть ви самі, отче, та піймаєте жука за ногу, він саме тепер на коня сідає, може його здержити. О, Созоній закусив зуби з досади, бо всі почали сміятися. Але він був дуже з того радий, що довідався, як сотник називається. Так не випадало питатися, бо до того часу звали його лише сотником. «Я бачу, що нічого мені між вами робити». «Де немає послуху волі Божій, там мені не можна бути». Він старався вийти із-за стола. Полковник Кандиба узяв це за обиду своєї особи і своїх гостей. Він аж скипів. У ту мить настала у ньому велика переміна, відколи його син показався таким відважним однодумцем сотника. «Отче Созоній, ви не рахуєтеся з тим, з кого ви живете». Ми вас шануємо і годуємо нашим хлібом, а ви за нашими ворогами руку тягнете та ще нас обиджаєте. А що буде, як ми зам за службу подякуємо та проженемо з оселі? Полковник говорив так грізно, що Созоні аж заморозило. Чого доброго, а цей богобійний полковник, що так щедрою рукою обдаровував церкви і його самого, Скаже лиш одне слово, а люди проженуть його, мов паршиву шкапу у степ. Тепер пожалував того, що так висказався, обедив полковника, але вже годі було завертатися. Вийшов, не попроїдавшися ні з ким. Сорок п'ять, гей, гей. каже один старий козак вже перевелися ті наші духовники що з нами козаками поруч ставали та проти ворогів виступали. Бо тоді ще не було ні царів, ні царських грошей. Тоді ще царі не мали таких довгих рук, щоб аж сягти на Запорожжя. Але, що ні кажіть, але того клятого дня, як Богдан у Переяславі складав цареві присягу, чимало до того причинилися попи. Вони то підбурювали юрбу, що на перегони дерлася, хочемо під православного восточного царя і тепер цариці у нас ними вислуговуються. Гості прощалися з господарями, і роз'їздилися до своїх хуторів, дехто з важким серцем про завтра. завтра. В обороні батьківської землі сотник жук не попрощався навіть з жінкою та дочкою, так йому було спішно. Коли вже сидів на коні, приступив до нього Донець. «Візьми і мене з собою, товаришу», – сотник подумав хвилину. «Ні, у тебе інша робота, ти їдь за своїм ділом і не показуйся москалям. Тебе зараз по мові й одежі пізнають, що ти не наш, а Донець. Вони пізнають, що ти приїхав сюди». Щоби запорожців бунтувати проти цариці і тебе можуть піймати царицині гончі, лишися поки що тут у полковника, ти тут будеш безпечний, а коли відпічнеш, так мандруй далі по Запорожжю, ми без одної шаблі обійдемося. Жук рушив скоком з своїми козаками, кількох добровольців прилучилося до нього, вже було доволі пізно. Місяць добігав до кінця своєї мандрівки, зорі одна по одній погасали, на сході сонця стало небо рожевіти. Сотник мовчав, побіч нього їхав мовчки Петро, їхали до сотникового хутора найближчою дорогою. Як в'їздили до села, вже дніло, по козацьких хатах піяли вже півні, на усім сідала перлиста роса, що сіяла сріблом. В хуторі ворота замкнені, дашок на подвір'ї поза частоколом ходив вартовий козак і голосно зівав. Собаки перші почули і підбігли під ворота та стали гавкати. Вартовий протирав очі і дивився через частокіло у сіру далечінь. «Пугу, пугу!» – крикнув козак і наставив мушкет до стрілу. Сотник під'їхав ближче і відгукнувся. Козак з лугу. «47». Створилися ворота на обі половини, насамперед повибігали собаки і стали до сотника ласитися, аж на коня скакали. Сотник в'їхав з своєю четою на подвір'я, здоров панасе, що нового чувати? Здорові будьте, батьку, усе гаразд, розбуди сурмача, та зараз, козак побіг у курінь, за хвилю вийшов заспаний сурмач, Протираючи очі. Сурми, голубе, на трівогу. Вийшов сурмач за ворота і сурмив на всі сторони села. На голос сурми обізвалися в першу чергу собаки та стали гавкати й вити. Люди виходили з хат. Ніхто не знав, що сталося. Козаки сідлали коні, брали збрую і виїздили на Майдан. Жіноцтво виносило козакам клуночки з харчами. Сотник пішов з Петром в хату. Промивши лице, вони зараз передяглися в буденну одежу, забрали збрую та перехрестилися до образів. Чори підвели їм свіжі коні. За ними їхав козак, котрий привіз тривожну вістку до Самари. На Майдані стояло зібране та впорядковане військо, сходило вже сонце. Від його ярких промінів блистіла роса, мов перлини. «Старшини до мене!» – кликнув жук. Дійшла до нас вість, що якась голота обірванців знову прилізла і забірає землю з нашої самарської паланки. «Ви вже знаєте, що нам треба робити!» «Знаємо, батьку, прогнати зайдів!» «Еге ж! Приказую вам оминати проливу крови!» «Скільки лише буде можна, може вистане до того сама нагайка, а зброї вжити аж тоді, коли ставили би нам збройний опір. Тепер з Богом, а ти, козаче, показуй нам найкоротшу дорогу». Рушили з місця ходою, щоби не мучити коней. Передом їхав козак і оглядався поза себе, щоби не дуже відстати. Їхали так до полудня». Сонце добре припікало, і коні і люди прийли. Мушва насідала хмарою, що годі було обігнатися. Сотник усе мовчав та думав. Козаки розмовляли між собою зтиха. Сорок вісім, вже би і пополуднувати пора, чого ми так поспішаємо. Розв'яжи свій вузлик та поживися. А не знаєш, звідки ля узявся цей козак? що нам дорогу показує, чому би не знати. Він ще вчора над вечером прибув та за сотником питався, а відтак пігнав у Самару. Казав, що знову забирають під сербів нашу землю. Хто такий, а хто ж би, царські люди? Неудовзі, якщо ми за собою не постоїмо, то проженуть нас усіх. Такий, кажуть, прийшов указ від цариці. Або дай її заморило. А хто ж буде турка та татари набити, як нас козаків не буде? Навкучилося так мовчки їхати, казав один козак, коли б так пісню заспівати. Либонь не можна, сотник гриматиме, бачиш, як мовчить завзято. Та то вже недалеко, бо йно що не видно кордону Славяно-Сербії. І справді вже було недалеко. З того боку доходив гамір у розрідженому нагрітому повітрі, а далі показалися серед степу білі шатра, а між ними увихалося люду мов мурашок, були тут чоловіки й молодиці та малі діти. У чоловіків на голові білі турецькі чалми, жінки у широчезних штанах. Сотник дав знак війську, щоби задержалося, а сам під'їхав з Петром аж під шатра. «Чого ви, люди, сюди прийшли? Зараз вийшов з юрби високий широкоплечий чоловік з дрючком у руці, яким підпирали шатра. Шта-очеш, я питаю тебе, якого рогатого діявола сюди забрили? Гримнув сотник сердито. Чому не відповідаєш? Зараз забірайтеся до бісового батька, а то ми вас проженемо нагайками». На те вийшло з-під шатра двох москалів і приблизилися до сотника. Чого ви нам на нашу землю тих обірванців привели? Це наша споконвічна земля і на те у нас королівські і царські грамоти. 49. Па указу светлейшого губернатора Малой Расеї береме ту землю на поселення. каже, «Один з них, щоб тебе на петлю заселили», – крикнув сотник, – Забірайся геть, ми землі не дамо, ти дурак, хахол, крикнув в свою чергу Москаль, я тебе в Сибір, беріте його, кричить до сербів, що тим часом біля сотника та Петра гуртувалися. Зараз прискочив один чоловік і хотів піймати сотникового коня за поводи, та сотник в саму пору спарив його на гайкою попиці, аж кров виступила». Серб заскавулів з болю і хопив себе рукою за лице, та це було гаслом до наступу. З шатер повиходили чоловіки з дрючками та рушницями. Той високий, до котрого заговорив сотник спершу, підніс дрючину вгору і замірився сотникові прямо в голову, та в цю мить блиснула Петрова шабля, відбила дрючок, поховзлася по нім і відрубала сербові пальці. Сотник добув шаблю і відбивався теж, та серби наступали, мов подразнені оси, кричали та заохочували себе взаємно. Ударі та, ударі та, бачить Петро, що не жарти, встромив пальці в рот і засвистав пронизливо, сам став заступати сотника шаблею. Хтось вдарив сотникового коня дрючком по шиї і кінь станув на дибки. Сотник відбивався щосили, куди потяг шаблею, лилася кров, та це не тривало довго. Сотня почувши трівожний свист, рушила вперед скоком. Козаки бачили, що сотник в небезпеці, наперли коней, що гнали мов на крилах, мов яструби на добичу, кинулися козаки з воєнним окликом на сербів. Розбили їх в мен і серби стали втікати поміж свої шатра, звідси стали відстрілюватися, а це ще більше розізлило козаків. Вони увігналися поміж шатра і кололи сербів довгими списами. Не тривало двох отчинашів, як серби втікали і були за межами козацьких земель. В шатрах остали налякані жінки та діти. Сотник припинив дальшу погоню. Льковський. Сонце заходить. П'ятдесят. Впряжіть коней та волів в їхні вози, поскидайте на вози їхнє лахміття, жінок та дітей її вивезіть за нашу межу, а шатра попаліть. Два московські урядовці поховалися під шатрами поміж скринями, їх витягли козаки і привели дріжачих перед сотника. Вони думали, що козаки певно зарубають їх шаблями. Йдіть собі, кацапи, звідки прийшли, та кажіть тим, що вас післали, що ми запорожці не дозволимо нікому поселитися на нашій землі, хто не буде мати на те дозволу січового коша. Москалі, як побачили, що їх пускають живими, не втерпіли, щоби не виявити гордощів царських людей, та погорди до хахлів. «Ето бунт, ви будете должні дати ответ пред светлейшим губернатором. Вас усіх лебо повесять, лебо в Сибір нашлють. Зірочка, мовчи, ти, як відповідаєш пану Сотникові, крикнув один козак і штовхнув його під ребро, як ми тебе повісимо, той світліший тобі не поможе. Лиши його, каже Сотник». Нехай собі йде. Тим часом вернулися козаки, що палили сербський обоз. Ми вже чисто позамітали по гостях, каже десятник. Ну, тепер хлопята пообідаємо та трішки спочинемо. Козаки пустили коней пасти і взялися за свої клунки. Сотник поклався на траві горілиць, насунув шапку на очі проти сонця і задрімав. Петро поклався теж. Та хоч не спав усю ніч, не міг якось заснути. За цю одну добу пережив багато, недоля Запорожжя не сходила йому з ума. З ним станеться те саме, що єв з гетьманщиною. Пропаде козацька воля, Москва загорне все під свою владу, а козаків поверне у своїх підданців кріпаків. Знівечиться козацька слава. Вертаючи додому з турецького полону думав про те, коли застане Степанідуце замужною, то одружиться з нею і заживе щасливо родинним тихим життям на батьківському. 51. Хуторі і буде служити товариству, як і його батьки служили. А воно що виходить, його сьогоднішній похід не затаїться перед царським урядом. Ні він ні його майбутній тесть не сховаються перед помстою. Москва зажадає, щоб їх обох видати царським людям, або покарати козацьким судом. Та йому це байдуже, сам, хоч би йому і в Туреччину прийшлося втікати, то дасть собі раду. Та що станеться з Степанідою? Він знав, що москалі карають за провини одиниць їх рід, що достанеться як не йому і сотникові, то певно сотничисі, Степаніді і його батькові. Так думаючи Петро і не сшувся, як стала налягати на нього дрімота. Чу, як козаки говорили між собою з тиха, як коні хрупали траву та тупотіли ногами відганяючи влізливу муху, як бреніли мухи, наче десь далеко грала бандура». Нарешті всі ті голоси слали зливатися водне усипляюче, і Петро заснув твердим олив'яним сном. Зірочка, зірочка, зірочка і сотникові козаки дрімали теж, не спав лише вірний сотенний Йосаул Андрій Дудко. Він навіть не хотів сідати, щоби часом не заснув, курив люльку і похожав поміж козаками, чував за всіх з своїм вірним псом босим. Пес лежав коло сотника і дрімав теж. Часом лише кланцнув зубами, піймавши яку влізливу муху. Нараз босий підвів голову, насторожив вуха і став нюшити у цей бік, звідки прогнали сербів. Потім зтиха загарчав, зірвався і полетів у цей бік. Побачив це дудко і збудив десятника покотила. «Сідай, голубе, на коня та скачи за босим». Він щось пронюшив. Покотило зараз пігнав за собакою, прикликуючи її свистом. Переїхав так межу Славяно-Сербії, розглядаючи пильно околицю. Нарешті помітив велику куряву, котра посувалася в сторону, де спочивали козаки. Серед куряви блиснула деколи збруя. Вертаємо, боси, до наших, то певно московські драгуни. 52 поскакав щосили до обозу, де вже чекав на нього Дудко. Це, батьку, певно драгуни. Ну те, хлопята, до доконий, кликнув Дудко, а я зараз сотника розбуджу. Та сотник вже прокинувся, протер очі й засунув шапку на голову. Драгуни, кажеш, а звідки це знаєш? Надбіг зараз покотило. Я їх бачив на власні очі, велику куряву зняли, та інколи зброя блиснула. Багато їх буде, може то наші козаки звідкіль вертаються. Козаки не йдуть такою широкою лавою, хіба як наступають, а вони не мають на кого наступати. Краще нам було, пане сотнику, не спочивати тут, а відійти трохи далі. Ні не краще. Коли вже пустилися йти на нас, то пішли б далі за нами й дійшли б аж до мого хутора і по дорозі наробили б нам в паланці бешкету, а так, то ми на них тут підождемо і тут з ними розправимося. А все ж воно, якби так далі на запорозьких землях ми з ними стрінулися, то значило б, що вони нас зачепили, а ми оборонялися. Тут також запорозька земля». «Та Москаль, хоч би і в твою хату вліз і ти його за це побив, то все буде казати, що ти його зачепив, бо він прийшов напитися в рди. Сотник дивився на сонце, воно вже зійшло геть з полудня і стояло на заході. «От ми дістали ще одного важного союзника, що нам поможе побити Москаля, дивіться, сонце світить нам в спину». А москалеві в очі. Сідайте, хлопці, на коні та добре огляньте сідла чи в порядку, і налаштуйте рушниці. Козацтво заворушилося. Приказ сотника був виконаний як слід: Ставайте журавлиним ключем. Я з Петром стою на чолі клина. Коли я стрілю перший, тоді випаліть з мушкетів, по вистрілі шабля в руки. 53 і всі за мною скоком. Коли розірвемо їхній ланцюг, тоді розділіться на дві частини і напирайте на обі половини з боку, їх сонце засліпить, що нічого не будуть бачити. Козаки вмить упорядкувалися і станули клином. Сотник об'їхав одне і друге крило. Частину козаків поставив всередину тих вилів про запас. Він був у веселім настрою і звертаючися до Андрія. «Пам'ятаєш, Андрію, пам'ятаю, сотнику, таким клином ми розбили невеликою силою цілий полк турецьких спагів зірочка. Тепер сотник дивився пильно проти себе, драгуни йшли довгою лавою. Збивали велику куряву, з поміж якої чути було тупі кінських ніг та брязкіт збруї а далі то вже серед туману і їздців можна було помітити. Напереді їхав на баському коні їхній старшина з шаблею на голо. Драгуни їхали у дві лаві широким фронтом, щоби козаків могли окружити. Заходяче сонце світило їм прямо в очі, та козаків таки побачили. Тільки не могли поміркувати, скільки їх буде, бо у клині не могли всіх дочислитися. Сотник припустив їх на віддаль стрілу і вистрілив перший з мушкету. Московський старшина, що їхав напереді, поцілений в голову розвів руки і повалився з коня. За тим стрілом випалили всі з мушкетів. Сотник завинув шаблею понад головою і всі скочили на москалів у саму середину лави. Який десяток драгунів впав з коней, козаки розбили лаву і тоді розділилися на дві половини. Налякані коні ставали на дебки, завертали і втікали в степ. Придивилися виколи, як розколюють колоду, зарубують сокирою проріз, вбивають клина і так довго б'ють довбнею, поки колода не зачне тріщати, тоді вбивають далі другого, а там третього клина, поки колода не розірветься на дві частини. Так було і тепер. Козацькі мушкети зробили проріз і туди вбив сотник козацький клин. Зірочка – легка турецька кіннота, 54 – в московську колоду. Вона затріщала і тепер козацькі вили наперли на два фронти, обернені до себе плічми. Напирали на драгунів з крила, значиться, що на одного драгуна йшло кілька козаків. Не дали їм розвинутися в лаву, бо все діялося блискавкою. І поки справді драгуни змогли уставитися у лаву фронтом до козаків, то їх вже і половини не було. Бій не тривав довго. Драгуни вміли повертатися лише на команду і тепер, коли командир поляг перший – Втратили голову, бо не було кому порядкувати. Коні завертали і стали втікати, а козаки гнали за ними та кололи списами. Майже уся драгунська старшина полягла. Взяли який десяток полонених. Сотник приказав сурмити збір, щоби припинити погоню. Тепер стали збірати в одно місце поляглих і важко ранених. Поляглих було небагато, Зате ранених було доволі, і тим зараз поперев'язували рани. Сотник став перепитувати бранців. То були українці з Гетьманщини, котрих забрали силою в Драгуни. Від них довідалися, що до їх станиці пригнали на спінених конях два москалі з жалобою, що якісь розбишаки напали на сербських поселенців, пограбили їх, Прогнали і багато з них побили та помордували, що завдавали їм при тім великі муки, малих дітей настромлювали на списи і перекидали ними мов м'ячами, жінок насилували, а їх самих, царських людей зневажили. Команда мала приказ присмирювати всякий хлопський бунт, тому вона зараз вислала сюди один дивізіон драгунів, бо ті урядовці говорили – що розбишак буде більше як п'ять сотень. Московський дивізіон має п'ять сотень, а командував майор Сетагбов. «А бачите, хлопці, – каже сотник весело до своїх козаків, як Москаль здорово бреше, яку то ми дитину на спис настромлювали. І те запам'ятайте собі, що Москаль не такий дуже страшний, коли ми в півтори сотні розбили їх п'ять сотень. Хотів я порадити сотнику, щоб ми з тими москалями, царськими людьми, не дуже топдні. 55 їх на волю. Був би і собака за ними не загавкав. А ти їх пустив, вони оціліли і ось що на нас набрехали. Було б того всього не було. На те сотник йно рукою махнув. Нічого жалувати того, що сталося, нехай наші козаки знають, що думати про москалів. Поховали козаки поляглих товаришів, до козацькому звичаю випалили з мушкетів і висипали над ними високу могилу, та на горі поставили малий хрестик, зложений зі зломаного спису, бо іншого дерева в степу не було. Потім сотник відчитав на голос молитву за усопших. Ранених забрали на носилки поміж двох коней на полотно, впорядкувалися і рушили додому. Сонце вже зайшло і похолодніло від денної спеки. Додому не близько було, залунала козацька пісня. Сотник з Петром їхали позаду. «Це, що ми тепер зробили, то не те, що рано сербів прогнали». «Ми билися з царським військом. Як довідається про це світліший собака, то певно схоче помститися на нас», – каже Петро. «Ей, коли б справді він пішов на нас, то ми і його побили б, а піймавши, закопали б живого в землю за це, що, як товариш Грицько-Нечоса, зрадив товариство. Але він певно на нас не полізе і ми його не піймаємо» бо йому найбезпечніше у цариці під Периною. Та коли б у нас була єдність та колишнє козацьке завзяття, ми доконали б не одного, розбили б Москву і прогнали її не лише з нашого Запорожжя, але з усієї України. Та в нас тепер немає ні єдності, ні завзяття. Ти полічи тих милостивих гостей, що були вчора у твого батька, чи багато із них схоче наражувати себе на небезпеку, ставити на карту свою вигоду і тепле гніздечко для загального добра? Таке саме і на нашій січі. Ті всі бездомні сіроманці пішли би, старшина не схоче. Старшини, хоч сидять у січі будь то рівні зі всіми товаришами, то поза що у них багаті хутори, млини та пасіки, великі стада усякої худоби. Як же ж такі багатства жертвувати для загального добра, для тих дряних сіроманців, що крім душі нічого біль? 56 – ще не мають. У нас, брате, на січі завелися дуки найбідніші від гетьманців. Одним словом – панство, і вони дивлячися на гетьманців, знають, що покорою здобудуть ласку цариці і далі будуть панувати. На Січі вже давно немає старого запорозького звичаю. Куди? У нас вибирали щороку старшину на ново, тепер не шовує вже відер. Одна 1765. так хотіла цариця і світліший потьомкін. Цариця роздає старшинам цілими мішками ласку, ордери і гроші. Господи, чи чував хто коли таке на Запорожжю, та чекалниш заслуговує собі на те, що би стільки літо таманував безпереривно? Баба, та й годі, а багатий мов чорт, лякає народ тим, що якби не послухали указу цариці і переводили нові вибори, то цариця погнівиться і зруйнує січ, і в такій кормизі має жити вольне Запорожжя. Катерина і без того зруйнує січ, а про козацтво лицарство, про нашу вольну минувшину, то хіба степовий вітер рознесе славу та заспіває сліпий бандурист, та чорний ворон на могилі закрякає. Сотник говорив ті слова зворушливим голосом, наче б перед кимсь жалувався. Петро поглянув на нього і помітив, як з його очей канула одна друга сльоза. Так, на твою думку, батьку, наше славне колишнє вже не вернеться, як тобі на це відповісти. Народ, то так, як людина переживає свій вік, постаріється, занепаде на силах, втратить свій вогонь і помірає, а особливо тратить людина свій вогонь завзяття тоді, як у нього серце обросте салом, тоді все бери, а мене лишив спокою, таке має бути і з козацтвом, були у нас славні лицарі, ходили у походи на Татарщину, Туреччину та Польщу і вороги перед нами дріжали, ми визволяли християнських бранців з важкої неволі, воювали ми з магнатами короленятами із Польщею за нашу святу віру, у тих боротьбах козацтво гартувалося мов криця вогні». Тепер ні з ким нам воювати. Татарина та турка приборкали нашими руками, Польщі так як би не було. Ти знаєш, як старі запорожці диви. 57, лися на багатство і розкоші, тепер наші чолові старшини живуть розкішно і приймають від цариці позолочувані бляшки з визерунками і не соромляться сонця носити ті бляшки на своїх грудях. Когрий же то такий падлюка, не знаєш того, перший наш кошовий отаман калниш, вдобавок того подарував йому світліший грицько-нечоса, товариш кущинського куріння, дорогоцінну табакерку, а такі бляшки з визерунками родіставали й другі старшини, скажи мені, голубе, чи можливо таких мостивих бляшкованих панів спонукати воювати проти государині? Петро тою мовою сотника дуже зворушився. Тими вістями, батьку, ти страшно зранив мені серце, краще мені було полягти від кулі, як почути таке страхіття. А хіба ти знаєш, що краще, видно, що тебе ще на світі на щось треба? коли тебе куля не ткнула. Хто зна, що ще з того вийде? Може нашій черні увірветься терпець і перейде понад головами панських старшин, вибере собі інших, а з ними порахується по заслузі. Може справді запорожжя получиться з донцями, з тим якимсь пугачевом. Ріжно може статися. Ти, може, того не знаєш, що кілька літ тому назад, на козацькій раді на Січі так притиснули Калниша за його політику, що він передягнений за ченця, мусів з Січі втікати, а то були б його запорожці пустили під лід воду пити зірочка. Цю розмову сотника з Петром перебив якийсь рух напереді війська. Козаки з кимось перекликалися, Дудко з кимось голосно говорив, «Вже вечоріло і нічого не було видно», «Бо насідала густа мряка. Поїдь, Петре, та роздивися, бо я тут мушу остати». За хвилю почулися радісні оклики. Петро вернувся в товаристві полковника Кандиби. Зірочка, нелюбих провинивших старшин топили запорожці в Дніпрі. «П'ятдесят вісім, здоров будь, пане свату, я не міг заспокоїтися та всидіти на місці», — гадав, — що треба буде помогти і тому настрічу виїхав. Гарячо було. Було гарячо, та не всім. Москалі нас припекли, та вони самі згоріли. Сотник розказав полковникові усю пригоду. Потьомкин не вибачить нам того і буде помстувати на нас. Певно, що не вибачить. Ми розбили цілий дивізіон, хать сот драгунів. Перебили усіх офіцерів. Тати, ти ти не турбуйся. Я сказав, що беру все на себе, і це посвідчуть усі твої гості, а в першу чергу твій любенький панотчик, що тепер певно списує на мене все нижайший донос губернатору. Якщо до чого прийде, то скидайте всю вину на мене. Я і так мушу втікати, бо мені тут не жити. Ти, Петре, вінчайся з Степанідою якнайшвидше. Тобі я передам усе моє майно, про тебе ніхто не знає, що ти ходив зі мною. Зрештою тебе батько викупить, бо у москалів за гроші той маму купить. Я зараз повесіл і їду на січ, може мене там царські кіхті не досягнуть. Чого ж тобі, брате, так зараз втікати, як тобі ще нічого не грозить. Тому, що пізніше мені не можна буде втекти. Між моєю сотнею я безпечний, але наставлені гончі можуть мене де-небудь на боці схопити, а мене не свербить спина наставляти її під московський кнут. А тим часом лунала козацька пісня по розлогому Запорозькому степу. Чудовий вечір вдався, білолиций цей місяць щораз вище виходив на небо, зірки ледве було видно серед місячного сяєва. Вернулися у хутір Жука вже пізно вночі, де їх нетерпеливо вижидала сотничиха з дочкою, полковника задержали ночувати. Ві, помста, весілля відгуляли незадовго, та воно не було веселе, приїхав полковник Кандиба з сестрою Мартою на хутір Жука з кількома полковими старшинами і так повінчали молодят в місцевій церковці. Петро лишився на хуторі Тестя, котрий зараз вибірався в дорогу на Січ. З важким серцем приходилося сотникові прощатися з своїм любим хутором. Він прочував, що більше його ніколи не побачить, а втікати він мусів, бо вже крутилися біля його оселі якісь підозрілі люди, котрі розпитували за сотником. З десятком вірних козаків пустився в дорогу. Виїздив тайком ніччю, щоби ніхто того не знав. На хуторі по його виїзді було таке почування, наче вмерця винесли з хати. Показалося, що царські шпиги сновигали шукаючи за донцем і за сотником. Але Донець переночувавши дві ночі у полковника, пропав, наче камінь у воді. Петро з Степанідою жили на хуторі. Сотничиха вважала себе вдовою, що живе при дітях. В неї була тверда козацька душа, не раз доводилось їй виправляти сотника у похід, та ніхто не бачив, щоб вона коли заплакала. Так і тепер, хоч серце кривавилось із жалю, вона прочувала теж, що більше його не побачить, та годі було його здержувати. Насічи йому нічого не станеться, а вдома було дуже небезпечно. Всі знали, що царські люди не люблять церемонитися з тими, кого їм приказано піймати. І справдилося те, що передбачував сотник. Незадовго по його виїзді приїхали два московські урядовці з десятком драгунів. Питалися за сотником, буцімто то хочуть розвідати... Яка причина того, що сталося на слав'яно? 60. Сербії, Петро, щоби їх не дратувати, угостив їх гарно, підсунув гроші і підпоїв добестями. А як вони позасипляли, то він захопив їх папери, замкнувся в своїй кімнатці і став перечитувати дело сотні касамарської паланки пили пажука? Петро Зірочка аж скипів зі злости. Коли побачив доносо Созонія з його покорнішим підписом до духовної метрополичої влади у Києві, котра післала його зараз до губернатора Малоросії, а далі в тайну канцелярію, з канцелярії послано до Глухова. Утім вірно під доносі писав Созоній про злоумишлення запорожців проти царської влади, особливо проти старшини. Між першими стояло імення Пилипа Жука, котрий на бенкеті у полковника кандиби посмів говорити непристойно про царицю імператрицю і всесвітлішого князя Потьомкіна та усе московське правління. Той же сотник зібрав козаків і пішов проганяти сербських поселенців. Правда, що ніхто з старшин не пішов за ним, але й ніхто не старався його від того здержати хоч Созоній накликав їх до того. Була згадка зірочка і про донського козака Єгорія Слабова, котрий намовляв козаків, щоби приставали до м'ятежа Пугачева. Останній кудись пропав. з письма довідався Петро, що Созоній посилає усі письма через діякона Самарської церкви Софронова і що тому діякону можна все переказати – якби йому самому. Далі йшла звичайна канцелярщина, а на останку таке вирішення – піймати сотника Пилипа Жука і привезти в кайданах до Глухова. Так само вистежити і піймати та живого або мертвого доставити донського бунтовщика є горя слабова». До тих писем були ще доложені реляції наочних свідків нападу на поселенців і розгром царського Драгунського дивізіону, та все таки брехливе та переборщине, що Петро аж сплюнув з досади. Була там мова про те, як козаки насилували сербське жіноцтво, як не пощадили малих діток, застромлювали їх на сриси і перекидали до себе мов м'ячами. А наскок на драгунів був тоді, коли вони спочивали на землях словяно сербії далеко від Запорозьких земель, поки урядовці зірочка. 61. Спали, Петро мав час відписати, що йому було потреба. Відтак склав усі папери, як були перші зложені, і поклав на своє місце. Сотник в саму пору від'їхав. Щоби перешукати сотників хутір, було замало драгунів, але Петро догадувався, що вони приїхали поки що на обзорини, де чого їм шукати. Урядовці виспавшися від'їхали та їх о Саул обдивив добре часто кіл й запам'ятав собі усі слабкі місця. Зірочка-зірочка-зірочка минуло так аж до середопістя. Днина ставала щораз довша... Люди вже до весни ладилися, Петро заскучав за батьком і одного дня вранці поїхав шаконі з козаком у Нову Самару до батенька в гості, вдома обіцяв, що певно вернеться на вечір, про письмо, яке собі відписав, не сказав дотепер жінка ні словечка, щоб їх не тривожити, як тільки звітався з батьком, дав йому перечитати письмо. Полковник прочитавши но руками розвів, «Дивись, яка падлюка, скільки він від мене усякого добра набрався, я був йому добродієм, а він ось як мені віддячився. Та він вас, тату, пощадив у тім доносі, бо не згадав вашого імени, але не пощадив сотника, мого свата, хоч знав, що ми з сотником споріднилися». Та й що той бенкет відбувався в моїй хаті, а це вистачить москалям, щоб і мене вислати на Сибір. Я йому цього не вибачу. Полковник ходив схвильований по хаті. Нічого, тату, йому не робіть, бо як його проженете, то певно буде мститися на вас і біди собі напитаєте. Ні, серце, як я до нього візьмуся то він звідси живий не вийде, ех, той сотник, як він гарно на людях пізнається, як провидів діявола в попівській рясі, а я легковірний та необережний не раз виговорився перед ним, про що він не повинен був знати, він багато дечого знає від мене і тому він для мене дуже небезпечний. 62, який тепер світ неоднаковий. Скільки-то разів я бачив в царгороді, як турки привозили і до чорної вежі замикали, до єдікулі болгарських, грецьких та сербських попів у кайданах, а з цієї вежі ніхто живий не виходить, їх карали за це, що з своїм народом держали, а у нас як, тут не може бути порівняння. Турчин християнського попа ніколи по голівці не погладив. У нас від Фінського моря почорне усе православне, цариці попи потрібні, щоби держали темний люд в послушенстві, бо, як говорив о Созоній, усяка влада від Бога і щоби тобі ця влада й кілки на голові тисала, то слухняно корись. Попи навіть обов'язані доносити відсоток ладі про все, про що нас повіди довідаються» що могло би бути для царської влади небезпечне, а на сповіди треба все сказати, і хоч би ти хотів це або те замовчати, то його вже навчили, як до тебе підійти, щоб усе із тебе по ниточці витягти. Уся біда у тому, що ми православні, не такі у нас були попив давнину під католицькою Польщею. Католицькі пани магнати в давнину не любили православної віри і православного народу, не припускали до себе близько також православних попів схизматиків, уважаючи їх на рівні з хлопством чимось нижчим. Наслідок того стану був такий, що православні попи мусіли йти з народом рука в руку, інакше тепер за православної Росії. А хто це той діякон Софронів? Це діякон при нашій церкві в Новій Дашок Самарі. Баском співає, та козакам подобається. Його теж з Києва сюди прислали враз з Созонієм. Що ж ви, тату, з вашим Созонієм гадаєте зробити? Його ж так не можна лишити. Не кажи, сину, що він мій. Одрицаюся сатани і діл його. Мені лише треба пустити це письмо між наших козаків, а певно розірвуть його на куски. Ти знаєш, як козацтво любить та шанує Жука за його лицарську вдачу. Та поки що я нічого не буду робити, але прикажу козакам слідкувати і за Созоніями за його діяконом, то вони не будуть нам шкодити. А коли б так Софронів? 63. Захотів перекрастися, і вони його піймають та перетрусять і знайдуть що-небудь, знову який донос, повісять зараз, що і собака за ним не завиє. Так само спрячуть кожного підозрілого, що у попа переховувався би. Добре, що мені відкрилися очі і тепер буду берегтися. Полковник глянув крізь вікно. На дворі зривалася снігова березнева хуртовина. Небо занеслося синіми сніговими хмарами і стемнілося. Добре сталося, Петре, що ти до мене приїхав, з ніким мені пощирости поговорити, та бачу, що не зараз від'їдеш, бо там буде така заметіль, що заступи Господи. Петро поглянув і собі крізь вікно, хуртовина зривалася на добре, свистів вітер і задував снігом. Петро затрівожився, він обіцяв сьогодні вернутися, а воно не знати ще, як буде. Я мушу пообіді їхати, тату, там зістало саме жіноцтво. Не говори, сину, що саме, бо там остало козацтво, а між ними такий досвідний запорожець як дудко, нічого не станеться. «Де би то москалям хотілося в таку хуртовину пускатися у степ, от ми, поки не покличуть нас обідати, вип'ємо по чарці та пограємо собі в карти». Полковник поклав карти на столі і поставив пляшку запіканки. «Знаєш, сину, що Донському бунтові вже кінець». Задовго той пугаче возився з облогою Оренбурга. За той час цариця набрала сили. Повстанців розбили, а Пугачева видали царським таки самі його люди, і його сердегу покарали так, як Москва вміє карати бунтівників. Мені його жаль, видно був лицар і доказав великого діла. Тепер вже не докаже нічого, бо вмерлі не встають, та Петрові не сходила з ума хуртовина, в димарі вило й гуділо наче у Люципера на весіллі а вихор рвав стріху на хаті. Петро, маючи те на умі, грав неуважно і кілька разів остав дурним. Нарешті поклав карти на столі. Шістдесят якби воно ні було з тою хуртовиною, а мені конче треба їхати. Моя душа прочуває якесь лихо. Вибачай, сину, але я тебе в таку негоду не пущу з хати. А з негодою буде таке, як щороку у березні буває, буде вихура, намети кучугури снігу, похолодніє, потім хуртовина ущухне, буде морозець, а далі засвітить сонце і буде відлига, вода попливе річками, вітер просушить болота, прилетять бузьки та журавлі, весна буде. Це батьківське жартівливе балакання ще гір зірочка шедратувало Петра. Глянув знову крізь вікно і бачив, як вітрак швидко обертав крилами. Петро так схвилювався, що не міг на місці всидіти і не хотів вже дивитися на карти. Нехай буде, що хоче, тату, але я так і йду, пам'ятайте, що я живу близько Славяно-Сербії. А що зробиш, як я тебе не пущу? Полковник розвів руки, «Наче хотів його задержати. Битися не будеш зі мною, а я таки зовсім спокійний і не сподіваюся жодної небезпеки». Петро дивився крізь вікно, тепер вже став падати сніг великими платами і так закрив світ, що нічого не було видно. Та в цю хвилю вігнав у ворота хутора козак увесь вкритий снігом, під'їхав під банок, Зіскочив з коня і пустився прямо в сіни. Петра ткнуло якесь лихе прочуття і зараз вибіг у сіни. У нього билося серце молотом. Козака пізнав зараз, то був десятник покотило. «Що сталося? Вертайте чим швидше, у нас нещастя трапилося». Петро затяг покотила в хату. «Нехай і полковник почує, як лише ви від'їхали». Напали на нашу оселю драгуни з тими двома москалями, що недавно ночували у нас, вігналися до хутора і стбли усюди нишпорити, розбивали комори та скрині і вино. 65 п'ять, сили усе добро, усе вантажили на сани, говорили, що це все йде на царську казну. Осаул Дудко не давав та його зарубали шаблями. Пані сотничиха стрілила з мушкету і вбила якогось драгуна та її шаблями зарубали. Наших козаків під ту хвилю на хуторі не було, порозходилися в село, бо ніхто не сподівався такої напасти. Нас усіх було не більше десятка, і тих вони поконали. Як я побачив, що сам нічого не вдію, викрався із хутора в село, узяв коня і пригнав сюди. «Трохи душі з мене не виперло. А що з моєю дружиною сталося? Вашу дружину схопили, пов'язали рушниками, загорнули в кожухи і кинули на сани, я більше нічого не знаю». Петро, почувши таке, трохи не минувся. Схопив себе руками за голову і не знав, що йому тепер робити зірочка. Зірочка стояв безрадний, мов мала дитина». При ньому стояв батько. Не втрачай розуму, Петре, бо його тобі тепер найбільше треба. Бери моїх козаків, скільки буде треба, і здоганяй. Полковник вийшов на рундук і гукнув так, що й хуртовину переглушив. Терешку, Осауло, сюди мерщій. Вернувся в хату і почастував десятника покотила горілкою. Козак тепер дріжав, і вода з нього стікала. Петро став надягати кожух, та батько його здержав. «Ще час, поки козаки збіруться, бо самого тебе не пущу». Війшов Терешко. «Слухай, товаришу, сталося нещастя. На сотників хутір наскочили москалі, дудка вбили, сотничиху зарубали, а Степаніду захопили». Треба Петрові помогти та здогонити розбишак. Та ще якраз Шортяка таку хуртовину наслав, що світа Божого не видно, каже Терешко, ціпаючи себе в потилицю. Петро ломив руки водчаю. Не нарікай на Боже провидіння, Петре, уговорював Терешко. На мою думку це й до п'ять чдяковськ ц'ї сонце заходить, шістдесят шість, бре. Якби тепер гарна погода, то Москаліздо, би що вже були б на Гетьманщині, а туди нам до зірочка рога заперта, а в таку хуртовину, то вони далеко, не заїхали і мусять в дорозі припинитися. Я навіть догадуюся, де вони тепер сидять, бо цю ніч мусять переночувати ще на нашій землі. Ти певно думаєш про коршму на Кривулі? Каже полковник: Так, Кривулю. Вона на шляху на Гетьманщину, а така велика, що помістить дві сотні драгунів. Там ми їх знайдемо певно. Тепер я йду козаків збирати, а ви надто не турбуйтеся, бо це нічого не допоможе. Терешко пішов до куріння. Полковник приступив до Петра і взяв його за голову і поцілував. Не вдавайся в тугу, Петре, воно велике нещастя, та воля Божа ще більша, з тобою посилаю терешка, він хитрий, мов лисиця, а коли він зразу не казав нічого, то він певний, що погоня вдасться. На Майдан виїздили козаки, Петро надів кожух, припняв шаблю, узяв пістолі та кинджал, полковник вийшов за ним на рундук і до козаків. «Хлопці!» Справляйтеся добре, за нинішню вашу нелегку службу я кожному з вас виплачу по 5 золотих червінців. Не жалуйте ні труду, ні коней, а візьміть харчів з собою. Усього взяли доволі, каже Терешко, Петрові підвели коня. Боже тебе бережи і свята наша січова покрова, каже полковник, три богом. Хуртовина не вгавала. Вихор курив снігом зірочка, що світа Божого не було видно, виїхали за ворота, полковник хрестив їх, потім вернувся в хадашок ту і переповів сестрі, яке нещастя трапилося чотири. Ві, на Запорозькій січі, з важким серцем виїздив сотник жук з свого хутора, він був певний, що Москва помститься і він більше не побачить свого хутора. Настала пізна осінь з приморозками, поспадало з дерева пожовкле зівяли листя, пожовкла степова трава, по степу гонив вітер сухе перекотиполе, стелилося обмерзле і неєм осіннє павутиння, усюди царив сум, відлітали стадами дикі гуси жалібно та скорботно геддаючи, гай вороння надувши на собі пір'я, сновигало великими плахтами по степу, Шукаючи поживи і сумно що крякало, таке саме було в душі сотника вигнанця. Він знав добре запорозькі землі, знав кожну оселю, знав, у кого йому можна переночувати. Був дуже обережний, бо знав, що царські шпиги шнирять по всіх землях запорозьких. Одного дня стрінув по дорозі у білий день чету козаків, не більшу десятка людей. Не було чого боятися і сотник не вступався їм зі шляху. Може довідається від них чого важного для себе, порівнявшися з ними помітив, що вони мали на возі якогось в'язня закованого в кайдани. «Куди Бог веде, товариші? На нашій паланці піймали бунтаря», – каже отаман Манчети. Проти царя бунтував козаків і наш пан сотник Никифор Гнида піймав його та приказав відвезти до найближчої московської станиці і там передати. Чи він у вас що вкрав? Нічого не вкрав, лише бунтував. Це якийсь Донець і погано балакає по-нашому. 68 сотник під'їхав до воза. Кинув оком нав'язня і зараз пізнав бідолашного Єгоря Слабова. Лежав на возі обдертий, мов гиря, побитий і скований ланцюгами. я пізнав зараз жука, котрий давав йому знаки очима, щоби мовчав. Що ви за це дістанете, якщо віддасте цього чоловіка москалям? Нам либонь нічого не дістанеться, та пан сотник говорив, що за нього заплатять із царської казни великі гроші, бо це великий бунтар. Знаю й сам скільки, більше як дві тисячі рублів золотом, гарні гроші. А ваш пан сотник Либонь-Татарин, що людьми торгує мов худобою. Та чи знаєте ви, що станеться з тим чоловіком, як його віддасте царським людям? Не наше діло, казали відвести, що то й веземо. Ваш сотник поганець гіршне Христа, а я, козацький сотник, і я не дам повезти його туди, куди випустилися. В руці сотника блиснув пістоль, спрямований в груди десятника. Зараз віддай ключ від колодки, а то не жити тобі. Конвой збентежився, сотникові люди добули табелі обступили їх. Десятник конвоя виняв ключ і передав його сотникові. «Ти його сам розкуй!» — крикнув на нього, а швидко. «А ви, сліпі воли, не рушайтеся, бо усіх перебімо». Тоді десятник зліз з коня і розкув донця. «Сідай, брате, на цього коня та їдь з нами». «Та це мій кінь!» — каже десятник, «його не дам. Купиш собі другого». Як царська казна заплатить тобі зав'язня, та ще віддай шаблю і пістолі. Донець скочив з воза, випрямився і вмить розброїв десятника. Ти, небоже, ще й кожух свій йому дай, бо донцеві буде холодно їхати, а ти як добре побі. 69 дев'ять, жиш навпростець до твого славного сотника, то зіпрієш. Нічого було робити. За хвилю Донець був вже в доброму кожусі, при шаблі, з пістолями за поясом. Він миттю скочив на коня. «Ви, хлопці, вертайтеся щасливо додому і скажіть вашому славетному пану, що кланяється йому сотник самарської паланки Пилип Жук, що зве його псу братом, душе продавцем, царською гончою собакою і переказує йому» що як його коли піймає в свої руки, то прикаже живого у землю закопати. Ну, завертай, бики, нехай я бачу. Бачите наші рушниці? Коли б котрий був цікавий обернутися і подивитися за нами, то певно дістане кулею в лоб, бо ми стріляємо добре. Конвой поїхав в степ не оглядаючися. Сотник завернув зі своїми в другий бік і поїхали своєю дорогою. Що ж ти, товаришу, за той час робив, розкажи мені. По козацьких оселях товпся, та людей піднімав на наше діло, та либо нічого з того не вийде. Усі вони такі саміські, як у вашій паланці. Багатії бояться виступати та з царицею зачіпатися, а сіромий гіплебрадо – та не мають проводу мене якось не чіпали, аж той клятий гнида, притакував мені, на все погоджувався, та коли мене підпоїв і я заснув, то вже прокинувся рано пов'язаний кайданами. Зрадив тебе, бачиш, слухай, товаришу, я втікаю на січ, бо за мною вже ганяються царські шпиги, обидва туди поїдемо, оба ми бездомні скитальці. Сотник розказав усе донцеві. Усе мусів покидати, майно й родину, за те, що за добре діло за громаду постояв. Зле буде з нами, пане брате, іду на січ, коли там не доведеться розрушати простого козацтва, то ми пропали. Боже тобі помагай, на вашій січі знайду і моїх земляків, ми тобі будемо помагати. 70 як приїхали на Січ, то зараз і розійшлися. Сотник пішов до свого корсунського куріння, донець між земляків до Донського. В першу чергу пішов сотник до кошового батька йому пригадатися, як звичай велить. Там застав кількох старшин і розказав їм усе по правді, що з ним сталося, свою останню пригоду з москалями. Всі висказували своє незадоволення за те, що їхню землю забірають під якихсь балканських приблудів, але на таке немає іншої ради, як післати послів до цариці і світлішого Потьомкіна, їхнього товариша кущунського куріння. Були між старшинами такі, що вірили в те, що про це забірання землі ні цариця, ні світліший нічого не знає. Бо все те роблять московські пани на свою руку. Немає для нас щирішої людини, як наш товариш Кен. Потьомкин, каже Кошовий. Ой я недавно дістав від нього листа, де мене батьком вивев.